Олексій Волков, лікарня на відлюдді, розділ дев'ятий. Сніг йшов безперервно. Здавалося, зима, що почалася так рано, збиралася відразу ж розставити всі крапки над «і», продемонструвавши з перших же днів, ту у хаті хазяїн. Мороз ударив 27 листопада, задовність схопивши кригою калюжі та ставки. Четвертого дня він пославшого, проте здійнявся вітер та посипав сніг. Упродовж трьох днів були переметані начисто усі дрібні дороги, сполучення між селами припинилося, їздили лише коні, запряжені у сани, газики, голів колгоспів, уази швидкої та джип старого ганса. На центральній дорозі, яка серед жителів тачаного гучно іменувалася трасою, було трохи легше. Потік транспорту встигав за день перемолоти сніг на кашу. Техніка дорожнього відділу, закинута ще з весни, не збиралася так рано братися до боротьби зі стихією, і містечко занурилося у кучугури. Число хворих в Точанській релікарні різко зменшилося. Проривалося то лікарні лише ті, кому було край як треба. Увечері 3 грудня з Нижнього потоку привезли Проділлю. Подорож здійснювалось на санях і перервалася вимушеною зупинкою у фертиліці на місцевому ФАПі, що стояв порожнім, що з часи пало. Там пологою водолашньої жінки, яка так невчасно зібралася родити, прийняла та ж сама нижньопотоцька фельдшерка, що везла її до лікарні. Після цього жінку разом із новонародженим погрузили до джипа, таким чином все-таки переправивши до пологового відділення. У палатах з рота йшла пара, хворіше залишилося, тягли з дому електронагрівальні прилади, незважаючи на офіційну заборону користуватися ними. Те саме робив і персонал поліклініки. Висидіти у кабінетах при такій температурі було важко. Розуміло, до подібної тактики вдавалися не лише медики, а й усі, кому доводилося в цих умовах якось підтримувати життєдіяльність своїх організацій. Тому напруга перевантаження електромережі різко впала і відключення електроенергії тепер проводилося кілька разів на день. Вечорами в відділеннях світилих точі, свічками, гасовими лампами, світильниками на акумуляторах. Під цим різноманітним освітленням під яким важко було не поплутати таблетки, якось оглядали таких хворих, робили ін'єкції і, що найголовніше, підтримували потужну документацію, без якої існування вітчизняної медицини було б немислиме. На першому поверсі аварійного виходу розірвало батарею. П'ятихвилинка у відділенні скінчилася рано. Медсестри підвелися, щоб йти до роботи. Оксана попросив Медвідь. «Маша наша, напевно, невідомо, коли дістанеться. Доведеться тобі затриматися». Швидше за все вона взагалі не дістанеться, недоволено зауважила Оксана. До їхнього села вже кілька днів дороги немає. Там долину перемітає, снігу метрів зодва, навіть сани не їздять. Ну, розвів руками. Милля, що поробиш? Потім компенсуємо тобі. І двох санітарок ще немає, нагадала Люба. Ну, не відпускай одну з ночі, сказав Медвідь, нехай чекає. Нерухоме тіло несли на ношах до гори, на силу долаючи вузькі повороти сходи. Очі цього чоловіка були розплющеними, відсутній погляд спрямований у стелю. На обличчі його не те що блідому, а білому, відсутня будь-яка міміка. Травма перелякано заявила младенька лікарка швидкої щуру, який вийшов на зустріч з ординаторський. Під поїзд потрапив. Там жахи. Наталю хірургів сюди, той, схиляючись над ношами. Вноші поставили на підлогу. Відкинувши кондру, він побачив криваве лахміття штанів на рівні колін травмованого, який на перший погляд не подавав жодних ознак життя, не дихав, не кліпав очима, не ворушив губами. І лише якесь шосте чи сьоме відчуття підказував лікарю, що нещасний, що живий. Пору взявши його за руку, потім поклав пальці на шию проекції проєкції сонної артерії. Так, перекладайте на ліжко, систему ставте, швидко, що кололи. Хворого вже занесли до палати і перекладали. У відділенні зайшли Ілля з Що за гвалт? А он гляньте, залізнична трама, обидві ноги по коліна. Де ви його взяли? У Макіїці, нас викликали. Лікарка глянула на години. Годину тому він доповз до крайньої хати і там його знайшли. Звідки доповз? Не знаю. Кажуть, ішов по шпалах, а поїзді ззадду наїхав. П'яний, напевно, пропустив Ілляс. Це що ж виходить? Ранковий дизель? Він приблизно в 6-й ранку в районі Макіївки, а зараз 10 -та. 4 Чотири години. Усе, Сергій Андрійович, повідомив Наталя, що порався в палаті біля пораненого. Вони зайшли туди. Чоловік років 45 лежав, тупившись у стелю нерухомо на функціональному ліжку. Вже роздягнутий і прикритий простирадлом. Тиску немає. Нуль. Щур знову приклав пальці до його шиї. Ледве-ледве. Так другу систему даває. Реополі глюкєми. Ілля Петрович, роби ви на секції, бо ціл замало. Олег відкинув простирадло, ноги були обрізані одразу вище колін. І розчали вканин не було жодної кровотечі. Без жгута везли? запитав він лікарку. Так, розгублено відповіла. Вона. Кровотечі не було зовсім. Я згадала, тільки додаткова травма буде. Усе вірно, сказав Олег. Дзвоніть, нехай приходить рентгент лаборант, знімки робити. Він, напевно, ще й падав розпоїзд збив. Напевно, погодився Ілля, поривчись з інструментом біля руки фору. «Ти диви, я вже й вену розкрив, а крові немає. Що він у весь стік?» «Ти давай вставляй катетер, підігнаю ящу. Пускай струйну. Ось так». Арестезіолог знов почав міряти тиск. «Ну що? 40 на 0. Уже добре. Аналіз би зробити. Цікаво, який у нього гемоглобін зараз. Що брати?» Лаборантка з ящиком була вже тут, а з коридору завозили до палати портативний рентген-апарат. Звичайно, брате, розгинаючись, відповів Медвінь. Замотуйте руку, тільки з катетером обережно. Наталю, в сечовий мій хур також катетер постав, що знову запрацював грушою апарата. Ну що, 50 на 0. Доктор, я не можу кров взяти, несподівно, заявила лаборанка. Не тече. Усі пальці йому покололо, а воно не тече. Звичайно, змогнув, відмороження. Диви, які пальці. А ще спазм капілярів. А ще шок. На моці вуха спробуй пради Щур. Ну хоча б гемоглобін визначити. Не тече. Ну коли де хочеш, аналіз зроби. О, Господи! Та він холодний весь. Наталію термометр постав. Уже стоїть. І грил віддавайте сюди. З усіх боків обкладайте. Щур знову на другу грушу. Так і є. 50 на 0. Оце так подарунок про Бормотів Ілля. Оперувати тут поки що нема кого. В такому стані не витягне. 1,4 готувати доведеться. Поводився Щур. 26,3, сказала Наталя, термометр. Скільки? Двадцять шість, шановний, вона просягла термографа. Хай йому грець, дивався Щур. А ну давай внутрішній датчик. Навряд чи ми візьмемо його на амутацію раніше вечора, зуважив Ілля. Якщо взагалі візьмемо, додав Олег. Порво таки з'явилося якесь дихання, але воно було настільки поверкнемо, що ледве ловлювалося оком. Простирадла на кусках ніг залишилися білими. Обід вени капається повним хоном. Щур нагнувся до термографа. Ну що? У слуховому проході температура 28. Це абзас про Бурматівіля. А я хочу його прізвище. Біленький. Марійка вийшла в відділення, вся червона, збуджена, важко дихаючи. На ній були штани на кшталт спортивних, що знизу крилася кригою, і куртка з капюшоном, перев'язана червоним шарфом по дитячому. Був припорошений снігом. Вона прямувала коридором, невдоволена і зла. О, здивався Медвідь. Зіштовхнувшись з неї. Молодець, мені казали, ти взагалі сьогодні до тачарини не дістанешся. Правильно казали, пробурмотіла вона, зайшовши до сестринської і впавши на тапчан. Чим діставалася? запитав Ілля, зайшовши слідом за нею. Саньме, напевно, на лижа, буркнула вона, не приховуючи свого поганого настрою. Ну чого ти смикайся, намагався заспокоїти Медвій. Я ж не винен, що ти у такій глушині живеш. От виходь заміж, приїзди до тачанива. У нас вся Україна глушена, відрубала Марія. І ваш стачанів також. І заміж виходити, тут немає за кого. Самі дебіли. І взагалі, доктор, дайте віддихатися. А раз, забираюся. Іля підняв обидві руки до гори. Іду, відпочивай. Чайку зроби гарячого. Двері за ним зачинилося. Начинар сидів самоординаторський і писав історії хвороби. Телевізор працював практично без звуку. У двері постукали. Так. Можна, Валентин Івановича? Він навіть дещо розгубився, не очікуючи побачити того, хто з'явився. Це була Ліда. Ну й погода у вас тут, сказала вона, наче не було нічого, скидаючи з голови капюшон і падаючи на перший ліпчий стільчик. А що сьогодні в інституті не вчаться, здивовано і водночас не приховуючи невдоволення, запитав він. Нє. Ліда сяла рукавички і поклала на стіл. Вигляньте, як доречно цей ваш подарунок. Я дивувалася, рукавички влітку, а вони он які. Чому це в інституті сьогодні не вчаться. майже по складах запитав Беженар. А тому що в інституті почалися канікули, з аналогічною інтонацією відповіла Ліда. На місяць, замість тих, що повинен бути в лютому. В корпусах не палять, в Україні енергетична криза. А ви чули? Ось нас відправили, а викладачі у відпустку. Ну а чому ти тут, а не вдома, продовжував тиснути Беженар? Тому що я, як і належить порядній студентці, хочу провести час із користю і покрутитися в лікарні. Неофіційним дозволом головного лікаря вже заручилося. На канікулах відпочивати потрібно, а не працювати, відрубав Бежинар. А я хочу, Валентина Івановича, стати таким крутим травматологом. Ось як ви, продовжила розважатися вона. Я хочу, пересмикнув плечима лікаря. Але я тут не керую. Питай дозволу, завідуючу. Вам і шкода розкрити свої костоломські секрети, бідній студентці. Не шкода, буркнув Бежинар. Але без офіційної команди. Не положено. Житимеш де. Невже мені не, не дасте притулку маленькій дівчинці, самотній та замерзлий? Так? Ну зрозуміло. Ви ж Товстошкірий, носоріг, як ви самі, самі кажете. До речі, я в енциклопедії дивилася. Вони бувають двох видів: чорні та білі. То цікаво. яким ви себе вважають? Слухай. Кінчай каламбуряти», – попросив він. «Іди краще в кадри і вукни сюди Олега Вікторича, бо його пищавка у шафі скоро лусна, а мене вуха болять». «Яка пищавка?» – не зрозуміла вона. «Мобільний телефон». «А, ви що, чуєте? Я нічого не чую». Вона підійшла до шафи, де війшли одяг хірурги і відчинила дверцята. Апарат у кишені куртки дійсно голосував на погну. «У носорогі слух відмінний», – відповів Беженар. І що ти дійсно в енциклопедії дивилася? Зір нік чорту, а слух капітальний. Дійсно, погодилося Ліда, а чому в кадрі? Він що, звільняється? Найряд чи він тепер звільниться, зауважив Бежинар. Він там каву п'є регулярно. А бутерброди на ніч йому просто сюди доставляють. Між іншим, цілком пристойні. Оце так новина вигукнула Ліда. Молодець Олег Вікторович, бачите, як чинять розумні люди? А ви не хочете, щоб вас бутербродами забезпечували? Носороги, вони до того ж нерозумні, пояснив він, і дуже вперті. Ну, це ми спробуємо виправити, пообіцяла дівчина, зникаючи за дверима. До речі, сумку я у вас залишила. Ви ж коли мене так негарно виставили, про ключ нічого не говорили. Олег також писав історію хвороби, слухаючи одним вухом те, що говорила Оля. Коли йому присунули чашку кави, він припинив писанину і сказав. Слухай, а я все тягну-тягну, тебе немає бажання нікуди не смикатися в таку погоду? Взагалі-то є, погодилась вона, але перед сестрою незручно, обіцяла ж. Іншим разом поїдемо, запропонував він. Отакі сніги краще вдома сидіти. До того ж, що. Та розумієш, медвідь зібрався на вихідний їхати в справах. У його дружини молодший брат жениться. Ну вони ж не можуть не поїхати. Коло одного кидати також незручно, раптом щось серйозне. Дійсно погодилася Оля. І так злей, і так. Слухай, а я таке з'їжджу, туди й назад. Ти мене зранку на поїзд посадиш, а ввечері зустрінеш. Давай. Може бути і так, поводився він. Однак я з відділення до п'ятої навряд чи вирвуся. А восьмій і ти приїдеш. Годинки зотрі я матиму, щоб готувати щось святкове. У двері постукали, і на порозі з'явилася Ліда. Вона без перебільшення Добрий день, із зимою вас. О, зрадів Олег, а ти звідки? Канікули зробили, пояснивала. Олег Вікторович, мене беженар прислав, у вас там у шафі телефон розгривається. От бісова душа пробурмотів Бурмотів Олег, дістав уже. Я гадав, більше не дзвонитиме. Слухай, літочко, не в службу, а в дружбу, залізь до кишені і натисни в ньому ліву верхню крайню кнопку і тримай довше, нехай заткнеться. Це серйозна послуга, зауважила Ліда, вона так просто вам не обійдеться. А що з мене вимагається, не зрозумів він. Ви за мене замовтеся, слівце завідуючому, нехай на практику візьме, поки канікули, Неофіційно. Невже більше немає кому замовити, здивався Олег. На жаль, немає, посміхаючи, зіткнула вона. Тоді жодних проблем. Дякую. Вона зникла за дверима. Чекай, збагнула Оля. Це та дівчина, що була в нас слідку на практиці. Це казали, в неї з беженаром щось там крутилося. Напевно, ще крутиться, припустив Олег. Між іншим я чув, що вони навіть до її батьки їздили». Завал. І що? Казали у когось у матері чи у батька мало інфаркт не стався. Дійсно, задумала, промовила Ольга. У дівчини зуб по фазі. Ну, це така справа, знизав плечи Мале. Між іншим, а тобі скільки років? Між іншим не так тонув, відповіла вона. Між іншим це я питаю, а не хтось. Вона засміялася. Ну, припустимо, 32. А їй, напевно, близько 24. Між вами якихось 8 років різниці. А ти так горда Порівнювати не зі мною потрібно, а з ним, не погодилась вона. Ти прикинь, яка в них різниця? Це ж убивство. Убивство це коли нікого немає поруч, сказав Олег. І жодного просвідку. Ось так. А це ще нічого. У двері знову постукали. Так, гукнула Оля. На порозі знову була Ліда. Ось вона просягла телефон Олегові. Я, очевидно, на ту кнопку натиснув, а він кричить, як ненормальний, лається і вас вимагає. «Дякую», – сказав Олег, – «зараз я їм покажу, як субординаторів кривдити». Ліда засміялася і вийшла. «Слухаю». «Ну що ж, Олешко, навітаючи почав, як і мед? Це останній дзвінок. Так, про всяк випадок. Місце твоє летить. Щойно телефонувала людина, яка мені його обіцяла, яка ще більше чекати не може». Отже, доля філософсько відповів Олег. Відчуття, що він спекався цієї вигодної оплачуваної роботи, було, як не дивно, приємним. Навіть наскільки ще разу вилетіли з голови інші сторони, яких торкнувся, виконуючи її. Не про минулої думки, що все це може не скінчитися з розривом їхньої неофіційної годи. Потім сам будеш влаштуватися, вів своєї Володі. Як кажуть, всі витрати беру на себе. «Ну дивись», – сказав Якимезі, – «буває, навряд чи скоро побачимось». «Їдеш кудись?» – питав Олег. «До Австрії місяців на три. За годину відлітає». «Не тачаний, звичайно, але також непогано, зауважив Олег. Щасливо тобі!» Олег поклав телефон на стіл і сказав, «Схоже, він нарешті дасть мені спокій. До Австрії їде». «Круто», – сказала Ольга. «До речі, а можливо, тебе цікавить Харків?» – несподівано запитав він. Мене здивувалося, Ольга, «Харків? Чому Харків?» – дійсно погодився він. «До чого тут Харків? Пуста квартира і дірявий жигуль на стоянці. Ілля сидів у кабінеті і писав. увійшла Люба. Ілля Петрович, підпишіть відомості. Ось за спирт. Він підписав. І це зведення переписували. Він поставив підпис ще двічі. Постукавши, увійшла Марійка. Ілля Петрович, то у другій палаті все капати, як вчора. Ви казали, що щось заміните. Медвідь простяг руку і взяв у неї листок призначень. Передивляючись його. Маша, у нас сьогодні герой. Люба жартівливо обійняла її за плечі. І, завідуючо, медаль прочитається. Не зрозумів, чого ти її так нахвалюєш? Ілля продовжував водити ручкою по листку. Як, здивалася старша, весь відділ знає, а ви. Що знає? Медвідь нарешті відірвався від листка призначень і подивився на них. Як що? Наша маша сьогодні як олімпійська чемпіонка Зубрилова на лижах. На яких лижах? Не зрозумів Як? Обличчя його посів украй здивований і навіть дурнуватий вираз. Я гадав, ти жартуєш, він перевив погляд на Марійку. Ти що, серйозно на лижах? Куди вже серйозніше? Обурилася Маша. А чим ще від нас дістанеться? У нас долинку перемило. Ніякі коні не переїдуть. Чорт забирай", сказав Олега. Я гадав, ти так від злості? Ні, так не піде. Він несподівано скочив з місця. Покажи лижі. Ви мене тут дурите. А потім сміятимось у віддальні. Ха, засміялася Марійка. Ви що гадаєте? мене тут зовсім слабо. Вона постукала себе по голові. Щоб я йшла, як ненормальна потачани на лижах. Он у крайній хаті й лишила і стоять. Хочете, підіть подивіться. Завтра зранку додому знову на них поїду. Ілля зняв ковпак і пошк потилицю. Іди, машо, на тобі листочок, капає, як учора, і дякую тобі, що дісталося. Ось чесне слово. Він приклав руку до грудей. Я тільки роздаватимуть медалі. Твоя перша, обіцяю. Обличчя зала було цілком серйозним і навіть урочистим. Ага, не поділяючи урочистості моменту, сказала Марійка, діждемося, роздадуть нам медалі, а потім дожинуть і ще роздадуть. За вікно було темно, падав сніг, яскраво світили лампи під стелею. Навколо койки біленького стояли Ада Васильівна, Щур та Олег із Іллею. «Ну що, Аде Васильєвно, – сказав Олег, – ви самі бачите, брати на операцію тут поки ще немає кого. Зі столу не знімемо». «Не знімемо», – підтвердив Щур. «Сквиші 70 не піднімається. Фори практичні, неконтактні. Обмороження, травма, кровотрата. Якщо виведемо з цього стану, зранку оперуватимемо». «У власному хірургу телефонували», – додав Медвідь. Він з тактикою згодний. «Недобре», – погодилося чмет. Я могло бій, між іншим, аж 90, недав Олег, не так вже й мало, ми гадали вдвічі менше було. Я вам скажу, чому справа, почав Шур, якому вже давно моляло висловити своє міркування про те, що сталося на залізниці під Макіївкою. Адже свідків нещасному випадку не було, а те, що відбувалося з постраждалим, наштовхуло на різні дивні думки. По суті, його врятувала мінусова температура, влітку він би давно помер від кровотрати та шоку. Ні, ви уявіть собі, тут щойно була залізнична міліція, яка займається розслідуванням випадку. Також, що з'ясувалося, його збив не ранішній поїзд, а вечірній, і він поїзд без ніг цілу ніч. А вранці його знайшли, ось так. Неймовірно, тільки промовила начмель. Якісь казки. А вони впевнені в тому. Кажуть, що абсолютно. Тобто це встановлений факт. Завал пробурмотів Бурматівіля із розряду фантастики. Просто для наукової статті матеріал. Статті писатиму, коли хворого витягнемо», – сказав щур, а якщо не витягнемо, то й писати не буде про що. Наступного ранку ще не скінчилися вранішні п'ятихвилинки у відділеннях, біля дверей з'явився медвій. Він делікатно перечекав, поки сестри та санітарки повиходять з ординаторської і гепнувся на диван поруч із щуром. Ну як, що, як? наче не розуміючи, перепитав той. Що, що, біленький, живий? Зараз побачиш, відповість Щур. Ну, кажи, чого кота за християнич? Що не приходили хлопці з ЖД поліції? Наче, поміж іншим, продовжував той, пудрили міськи. Ні, хріна, розібратися не можуть. Щура явно розпирало від гордості вже щось, але поки що він тримався у таємниці. Двері відчинилися. увійшли Ада Васильівна з Олегом, Бажинар та Ліда. Щуру це явно сподобалося. Ну, що там Сергій Андрійовичу почав Леоначмен, коли всі розсілися? Як там біленький? У принципі стан покращився, відповітою, тиск уранці 90 на 40, температура 35,7, усі здивовано хитали головами. Хворі тепер повністю контактний, продовжував анестезіолог. Дві години тому почали насильно кровити обидві кукси, накладено жгути, а гемологомін упав до 60. Ну цього слід було чекати за уважувілля, ось коли проступає реальна картинка кровотрати, а в обід він буде 50, а може ще менше. Кров переливали, запитала Ада Васильівна. Звичайно, тиск між іншим тримається на дофоміні, так що особливо підстав радіти поки що не маємо. З'явилася межа відмороження на руках, усі пальці практично. Оце так, пробурмотів бежинар. Настала пауза, яку першим порушив Олег. Після того, як медвідь запитально глянув на колегу той промовив. Я вважаю, оперувати хворого ще не можна. Я також відразу підтримав щур. У крайньому разі на мене не розраховуйте, кличте анестезіолога з області. Він не вийде, зі столу не знімав, можливо, ввечері. Що у нас хворій з розчаленими кусками в бок другу добу під жгутами лежатиме, засумнівалося на чмет. Нас не зрозуміють. Нібито без надання допомоги. Потім на калякові, як у газеті, лежав дві доби, а хірурги дивилися і не оперували. Буду лежати, підбив підсумок Ілля, а допомога йому надається. Виводимо з шоку. Другу добу, а випадок неординарний, Ада Васильєвна прийшов на допомогу Беженар. Я також гадаю, все вірно, щоб потім не шпетили всякі розумники, які їдуть із перевірками. Продовжую Ілля, зателефонуємо ще раз обласному, порадимося. Можемо і консультанта з обласної викликати. Брати його дійсно ще не можна. «А що, інших травм у нього немає?» – запитав Бежинар. «Якщо був збитий поїздом, то немає?» – відрубав Щур. «Дивно, дійсно дивно», – погодилася шмед. «Мав би летіти, котитися». Увесь цей час Щур хитро дивився на них. «Ну, кажи вже, не витримав Ілля, він щось знає». «А до Васильівну, він щось знає, а мовчить, наче партизан». «І нам не каже». У нього тут уже двічі залізнична поліція була. Вони йому щось сказали, а він розігрує виставу. Ой, тримайте, Борис щур. Це якраз ті, що можуть сказати. Та вони взагалі без поняття. Ось я, наприклад, якщо мене скоротять, відкрию приватне детективне агентство. Або писатиму детективи, як наш Кульчицький. Це я міг їм сказати, але нехай самі розбираються. А то прийшли такі, наворочені, пальці веєру, ну просто поліція Лос-Анджелеса. Давай вже, підігнав Ілля. Одним словом, усі ви, як і вони, помиляєтесь кардинально щодо характеру травми, як би це сказати, о, Щур підняв палець догори, значення цього фатального поїзда в житті хворого? Як це не зрозуміло, начмед. елементарно, він ще повинен радіти, що поїзд на нього наїхав. Обмовлюся, звичайно, у тому разі, якщо він все-таки виживе, і якщо жити без них ні, краще, ніж взагалі не жити. Усі без винятку дивилися на нього, не добираючи сенсу. А Щур продовжує. Ви собі уявіть. Іде по колії мужик, який прийняв порядну дозу. Він гарячий, розчервонілий, кровообіг його функціонує наповну. Так? І ось раптом йому відрізає обидві ноги. А це артиліарна кровотеча. Одночасно з двох судин завгрубшки, як палець. Олег Вікторович, за який час повинен загинути такий постраждалий. Ну, взагалі-то 10 хвилин, сказав Олег, якщо не надати допомогу. А може й швидше, додав би жінар. Але він перебував без допомоги 10 годин, нагадав Сімщур. Ви розумієте? Важко пояснити, чому він живий. Наче щось не сходиться. Ну, казуїстика якась, припустив Ілля. Медицина, наука неточна. І не таке описано. Ні, вибачте, помахав пальцем Щур. Помиляєтесь, усе моє пояснення. Алкоголь, до речі, у крові цього мужика 2,8 промілі. До важкого ступеня наближається. Так ось, уявіть. Урізав цей біленький від душі і пішов додому, щоб зручніше було по шпалах адже кром снігу по пояс. Випив забагато, довелося лягти по дорозі, а температура мінусова. Звичайний випадок, коли п'яний замерзає, так би і сталося, що до ранку був би труп гарантія. От тільки їхав вечірній поїзд і розбудив його, відтявши обидві ноги. Це вам пояснення у дивному. Людина замерзає, температура тіла 26, тиск низький, спаз усіх судин. Тому й кровотеча після такої травми мінімальна. А він прокинувся від цілострусу і поповз, так і доповз до крайньої хати. Тому і немає інших травм. Ніякий поїзд його не збивав, а він не летів і не перекидався. Оп'яти його знайшли. Хутір глухий, телефони вже 10 років не працюють. Тракторист із вечора п'яний в дрезину, трактор не заводиться, поки пішки до села, поки знайшли вантажівку, привезли десята ранку. Ось тепер усе сходиться. Ну ти прямо під картон, здивовано промовив Ілля. Біленького прооперували лише зранку наступного дня. А ще за дві доби, коли він вже зовсім оклигав, перевели до хірургії. На тобі, сказав Щур, передаючи папери Медвіню. Ось листки призначень за чотири доби. Ось історія. Лікуй. Дякую, сказав Ілля. Ліки залишилися? Он, показав той, лежать на каталці біля хворого. Я сам дивився, щоб чого не забули, бо ще повернеться до нас, не дай Бог. Чого ти так до нього здивався Ілія? Я, наприклад, подібних хворих люблю, їх сміло можна записувати до переліку наших досягнень. Без зайвої скромності. Ні, ти, тільки і ви, півдоби у снігу, глибокий шок, кровотрата і витягли. Я, наприклад, маю від цього моральне задоволення. Хто б що не казав. Я також люблю, без особливого натхнення, згодився що але нервів з'їв, до того ж, от скажи, він що, оціни, що його врятували ніколи. Для нього тепер життя трагедія. Глянь на нього, навряд він відчуває радість, що залишився жити. Знаєш, в мене раз був випадок: нещасний дід із мільйоном болячок під 90 років, а тут ще й реакція на введення якихось медикаментів удома привезли практично у клінічній смерті. Ну ми його годину качали, і що ти думаєш? Вискочив дід. А зранку заходжу до палати, а він і говорить, голосно так, бо глухий зовсім. Дякую, що рятували мене. То вже було не конче. Наталя почула, як гримнена діта. Не конче? То навіщо їхати? Хочете вмирати? Робіть це вдома, скільки завгодно, тільки не тут. Ми ще не сміялися тоді. Ну можливо, промовілля. Але випадок із біленьким, погодься, крутий. От і візьми, напиши до клінічної хірургії. А? У тебе би вийшло, випадок дійсно того вартий. А що, можна спробувати, задумливо пробормотів Ілля. Дерзай. Щур поплескав його по плечі, тільки якщо надрукуй, не забувай, хто тобі ідею підкинув. Робочий день наближався до закінчення, в ординаторській сиділи Олег із Голоюхом і мовчки писали. Увійшов медвідь. Так, а хто нас сьогодні ургентний? Я відповів Тарас. Мене до восьмої вечора не буде, сказав Ілля. Олег Вікторович, підстрахуєш, коли щось. Гаразд, відповів той, а ти куди на ніч? Ще й по таких снігах. Та я по трасі відповів, Ілія. там ще можна проїхати, тим паче нивою. Січкарню мені нарешті знайшли, мужик один сам за конструктора бере і недорого. І скільки запитав Олег? 400 гривень? Ну не доларів вже. Звідки я знаю? Я у січкарнях не розбираюся. Слухай, а поросям але скільки коштує? Ну зараз подорожчало, десь під сотні. Також гривень. Та йди ти в баню, розсертився, Ілля. Ну я серйозно зачепився, але. Ось ти прикинь, січкарня 400, поросія 100, це вже 500. По теперішніх цінах на базарі близько 30-40 кілограмів м'яса. Я не кажу найвідбірнішого, різного. Нахріне воно тобі потрібно, біля них знаходиться, понюхаєш. А заріже свині додати раз, там невідомо, чи буде м'ясо півцинного. Ну, по-перше, сказав Ілля, свиня, це не тільки м'ясо, а ще й сало. Сало – це Атеросклероз ставили за всіма неприємностями у вигляді інфарктів, інсультів і т.д. По-друге, не змигнувши продовжував вілля, Порося мені швидше за все подарує якийсь вдячний голова колгоспу, якому ще не всі свині виздихали. А січкарня взагалі на багаторазове використання, а не для однієї свині, індивідуальна. Та й потім я за ними мало доглядаю, в основному тесь, а він з дитинства принюхався, а то ж йому однаково. Логічно, погодився Олег. До речі, як наша угода на вихідний, запитав Ілля. Ти наче також кудись збирався. Я відклав, сказав Олег. Тобі потрібніше. Ну, буду в боржниках, попися в Медвіді. Я поїхав. Стій, куди, несподівано закричав голою. Я забув, що не дзвонила Дівстахівна. Там у них гінеконуга якась складна хвора. Казала, зараз прийде порадитися. Ні, вибачте, підняв руки в Ілля. Мене вже немає. Розбирайтеся самі. Я поїхав. Але цієї ж секунди в ординаторській власної персоні з'явилася неповторна завгінекології. Хлопчики, порогу почала Єстахівна. Добре, що ви всі разом. Хочу вас на консультацію. У мене одна хвора, прошу, щоб ви всі разом глянули. Ось Олег Вікторович із Тарасом Василовичем. Подивляться, сказав Ілля, а мене вже немає. Як немає, боролася вона. Ви що, жартуєте, Ілля Петрович, я вас прошу. Оксана Єстахівна почав благати той. Я вже тиждень не можу зібратися туди, куди я зараз поїду. Вам що, мало їх двох? Мало відрубала вона. Треба, щоб ви всі разом глянули. Це чому зливався Медвідь? Тому що дві голови добре, а три краще. Ось вона жіноча логіка. Філософське промовив Медвідь. Ось вам яскравий приклад типової жіночої логіки. Чотири, відповідно, краще, ніж три. Тоді давайте ще Савчука задіємо. Ой, жіноча логіка, образилася Вістахівна. А та ваша чоловіча у сто разів абсурдніша, якщо хочете знати. «Цікаво-цікаво» – стріав у дискусії в голові. «А яка це чоловіча логіка? Я, наче, виразу такого не чув. Може, приклад наведете?» «Та скільки заводно!» – не розгубилася шефиня гінекології. «Ну, хто ж, наприклад, окрім вас, мужиків, може вас жати, що потрапив до раю в той час, коли насправді знаходиться всього за два сантиметри від дупи?» Намидці замовкли, а потім залилися диким реготом. Сміялися до сліз. «Сильно!» – сказав Олег. «Оксана Єстахівна, ви це самі придумали чи десь чули?» Двері відчинилися, і вийшов беженар. А що тут відбувається? Погляд його висловив картинне здивування. На тому кінці коридору чути. Оксана Єстахівна, дорогенько, от ви все смішите їх, краще жити навчіть. А то вони молоді, гадаю, що круті бика за рога вхопили, а ви їх, жартівливо стиснув свого здоровеного кулака. Ой, Валю зіткнули Єстахівна, та вони самі кого хочуть навчати. Ну що, хлопчики, ходімо. Засовувшись ліцями, хірурги рушили за неї. Але туди й назад чувся у коридорі голос медвідя. П'ять хвилин. Вона посунулась, пропускаючи всіх трьох. Посеред маленького підсобного приміщення, куди вони вийшли, стояв солик, критий білим простирадлом. На ньому пляшка коняку, бутерброди з ікрою, лимони та помідори на тарільці. Над цим височила велика пластмасова пляшка мінералки. «Вобана!» – тільки промовив голою. Ні Хвіга собі не витримав, і Медвідь. Це з приводу чого, не зрозумів Олег. А де ж ваша помираюча хвора, отямився Ілля? Ну, завдяки вам хвора якраз не помираюча, відповіла Євстахівна. Сідайте, хлопчики. А чому сьогодні не зміг заспокоїтися Медвідь? Чому саме сьогодні? Та буде вже тобі ж, туркнув його Тарас. Нікуди не підійдеться твоя шарманка. Сідай, розпросять. Дійсно, погодився Олег, якщо вже жінка запрошує... До того ж, яка жінка? Тарас взяв до рук пляшку, обертаючи і роздивляючи. Жінка, яка знає закони чоловічої логіки. Махнувши рукою, Ілля поліз на дальнє місце. «Сідайте, сідайте, хлопчики!» – клопоталася Ястахівна. «Давай, Тарасику, сім підряд, мені трошки!» Голи їх розлив, і вона підняла келих. «Та ви сідайте, Оксана Ястахівна!» – запросив Ілля. «Ми не кусаємося. «До того ж, сьогодні не іменинне, щоб стоячи тости приголошувати!» Ось вам і другий приклад чоловічої логіки. Не змигнувши, сказала Шехвиня, якраз сьогодні не в нас і мене значить їх взагалі не може бути. ж твою мать, пробурмотів тіві розявляючи розговорює Чарота, Оксана Юстахівна. Але так нечесно, звідки ж ми знали? Ми хоч попередили, все не починаємо. Він поставив келишок на стіл. Колеги, йдемо на подарунком. Він підхопився гримлячи стильчиком. Ілля Петрович, вона схопила я забиті руки, сідайте назад, зараз же, не демонструйте третій приклад примітивної чоловічої логіки. А це ще який, зосі роздобився головю, думати, що коли вас запросили на іменини, то комусь не спиться без вашого подарунка. До того ж, витків взяли, в мене на день народження влітку, липні, не вірите? Он Олег Вікторовича завтра в кадрах перевірить. Нарешті вона розсадила всіх по місцях. Господи, от мужики, як стрельне щось у голос, спробуй потім переконай. Це четвертий, казав того, Тарас, піднімаючи Келешу. Схоже до кінця застілля, припустив Олег. Сана Ястахівна повністю переконає наш у нашій видовій недефективності. Ну що ви здивувалися вона? Навпаки, давайте вип'ємо за вас. За те, що в нас є ще справжні чоловіки, джентльмени, воїни, які можуть рятувати нерозумну та легковажну жінку. Не треба, сказав Тарас, не варто перебільшувати. І драматизувати ситуацію до довілля. Усі ми тут однаково нерозумні. І всі, як казав покійний шех, по одному лезу ходимо. Дійсно, погодився Олег, операції роблять не машини, а люди. Люди іноді помиляються, навіть коли роблять усе, щоб уникнути помилок. Коли ще за Союзу до нас у Харків приїхав головний хірург республіки. Величина? Ні, без іронії, спецвисококласу. А одного партійного боса доньку вхопив банальний апендицит. Ну наші вирішили прогнутися перед номенклатурою, попросили його оперувати. Хоч пораз б із такою дрібницею навіть інтерн. А у спеца, очевидно, був на його день. Безглузда випадковість. Пошкодив здуховину артерію. Уявляєте, що це таке? Дірка в животі на два пальчики. Елегантно хотів зробити. А звідти фунтан. І все заливає. І що, запитав Голоюх. Та нічого. Дівка мало на столі не загинула. Це було таке. Він похитав головою. Ось бачите, про Ілля. Головний хірург. Давайте краще за те, щоб наші помилки ніколи не були невиправними. Неважливо, хто їх виправить, головне, щоб форму було добре. Випивши скелехів, вони взялися за бутерброди. У чиїсь кишені запищав телефон. Мама моя рідна, пробурмотів Медвідь, жуючий бутерброд. Оксана Єстахівна, ось ви скажіть мені, як зав, зав Ваші ординатори ходять із мобілками в кишені? Мої ходять, і це мене вкрай дратує. Очевидно, ми з вами не йдемо в ногу з часом, відповіла вона. Тараз же, посміхаючись, повільно та картинно дістав телефон і відповів. Тачанівська центральна клініка. Доктор Голоюх слухає. Тю, сказав Віля, відвертаючись. А голоюхове обличчя змінилося, і на ньому посів якийсь обридло змучений вираз. Спів хвилину він слухав, а потім сказав. Ну скільки разів вам казав, пані Іванко, не можна запихати свічку цілком. Яка з неї користь? Ваш шановний геморой її навіть скуштувати не встигне. Я ж вам пояснював. Далі йшла ціла лекція по встановленню ректальних свічок у задній прохід. Євстахівна лише похитала головою. Ох, уже ці хірурги, тут тобі і бутерброд, і геморрой, усе на купу. До речі, анекдот про свічки знаєте? – запитав її Ілля. Ні, на обличчі Євстахівни з'явилася зацікавець. Так от, приходить до хірурга пацієнт із гемороєм, хворий, уже був на прийомі два тижні тому, а зараз говорить, «Доктор, ти свічки, що ви мені призначили?» Зовсім не допомагають. Я вже йди коробки прийняв, а воно й далі болить. А лікар питає, чекайте, що означає прийняв? Ви що, їх ковтали? А то йому. А що я мав їх у задницю запихати? І так сміялася від душі. Посміхався й Олег, хоч і чув раніше цей анекдот. Так, пані Іванко, продовжував Тарас, і не забувайте про мікроклізми. Як там у сонячній Італії? Розумію, так, дійсно, як він геморой, то цілком непогано. Ну все, видужуйте, чао. Дістала сеньора. Останнє було сказано, коли телефон опускався до кишені. Зявши новий бутерброд, Тарас відкусив одразу половину. «Ти що, їсти сюди прийшов?» – запитав Ілля. «Наливай!» Відділення поступово занурювалося у сон. У коридорі стояв морок, світло відключили, і газова лампа та дві свічки ледве вихоплювали стебряви кути сін та двері палат. Оксана з ліхтарем обходила останні палати. Усьому вже спали, вона зазирнула туди і збиралася вже виходити, коли скойки у кутку її покликали. Сестричко, скажи, нехай тазик принесуть, га, мене щось нудить. Це був біленький, якого тиждень тому перевели з реанімації. Що сталося? Вона підійшла ближче. Троє хворих, які вже дрімали, невдоволено зарухалися на ліжках, накриваючись кодрами з головою. Біленький також примужив очі від світла ліхтаря. Дідо ладками його нагодував про мой сусід з під кодри. Може, чергового лікаря покликати? Насторожилася Оксана. Болі є в животі? Та які там болі з кривості біленькі? Спати хоче? Соня, принеси просяк випадок падав миску до сьомої. Почалося у коридорі, коли Оксана вийшла туди. П'ять хвилин увійшла санітарка, поставивши металеву велику миску під койку біленького. Той провів її підозрілим поглядом. Біля митниці стояла черга з чотирьох машин. Останнім був великий чорний джип із широкими колесами, схожий на той, яким їздив старий Ганс. Тільки це виглядав значно новішим. Чоловіку розсібнутий шкірянцік, що сидів на передньому пасажирському місці, запалив. Чуєш, жане, почалося ззаду. Я піду домовлюся з таможністю, в годину стоятиму. Сядь, не смикайся, відповідаю. Кудись поспішаєш? Та куди мені поспішати? Той, кого назвали Жаном, витяг мобілку і, набравши номер, спитав. Алло, Вікторе, що там у тебе? Ага, ну гаразд, нікуди не подінься, бо там і не ловигав, ну все. Передня машина проїхала пропускний пункт і джип посунувся на одну вперед. Знову почалось сніжити. Це був кордон України з Польщею. У сьомій палаті стояла тиша. Три пустих застелених ліжка та два до яких спали хворі, біленький не спав, він був накритий майже з головою. Півгодини тому пішла медсестра, яка знову заходила подивитися до нього, але він лише ритмічно сопів. Більше вона не прийде. Стягнувши кодру донизу, він потягся рукою під койку і витяг з-під неї миско, граючи на сплячих сусідів. Потім взяв термос, розстояв на його тумбі, відкрутивши кришку, налив у миску гарячої води. Зійнялася пара. Тоді витяг із тумби пляшку мінералки. І відкрутив пробку. Вода засичала, і він знову боязливо озирнувся на сусідів. Наливши у миску ще й мінералки, Виленький спробував воду рукою. Очевидно, результат його задовольнив. З підушки він витяг маленьку картонну пачечку лез для гоління і перекинувшись на спину, деякий час лежав нерухомо, дивлячись у стеля. Потім, затиснувши лезо у покалічених місцями чорних пальцях правої руки, які не хотіли згинатися, щасило черпнув лезом по п'ясцю лівої. По руці слабким струмочком побігла кров. Розкривши широко очі, він якусь мить спостерігав оцю картину, а потім, зібравшись із духом, черкнув ще раз. Та перерече виркнуло потужно. Скривившись від болю, біленький перевернувся на живіт і опустив руку в миску з водою. Вода швидко почервоніла від крові. Оксана, яка коняла на сестринському посту біля увімкнутої лампи, накинула на плечі кохту і потягнулася, а потім підвелася і пішла до другої палати, де почався якийсь рух. Там лежав післяопераційний хворий. За п'ять хвилин вона вже поверталася на пост і, проходячи пуз двері сьомої, зазирнула туди. Там стояла тиша, всі спали, включно з біленьким. Однак щось їй не сподобалося. Марно напружуючи погляд у вона класнула вимкачем. Те, що побачила медсестра, виглядало жахливо. Біленький лежав на спині, впустивши руку до миски, з якою з червоним, що лилося через край. Такі ж калюшки були розхлюпані по підлозі. Скрикнувши, вона кинулася назад до маніпуляційної. Руки її тремтіли, ми відчиняла з на дверцятах шаффи з НЗ. Схопивши бинс, смикнулася назад до палати. Почувши рух, із кімнати персоналу вилізла за спина соня. Від спроб надати допомогу біленько прийшов до тями. Він смикався на койці, видираючи в них руку, і кричав Ідіть геть, пусіть мене, пусіть мене, не дам. Оксана та Соня були перемащені крові, яка продовжувала текти з руки та розбризкуватися по сінах та ліжках. Але сили нещасного скінчилися. З допомогою сусіда, який прокинувся, біленького скрутили і замотали руку бинтом. Дзвони на швидку, видихнула вкрай з Оксана. Нехай ургентного везуть. І чергового лікаря сюди. Сестра, яка чергувала по травматології, худко побігла дзвонити. Оксана витягла флакон розчину з ЗНЗ і приєднала до нього крапельницю. Раптом прибігла Соня, що залишалася у палаті. «Він що, ненормальний якийсь?» – почала вона. «Я кажу, йому не здирає, а він здирає. Я кажу, для того зав'язала, щоб кров не текла він». Чорти би забрали. Оксана, схопивши штатив із системою, смикнула знову до палати. Виленький розмотував останні три бінта. По руці знову текло. Що ти робиш? закричала моя сестра. не своїм голосом. Зовсім здурів. Усі разом вони навалилися на нього вдруге і замотали руку наново. Давай, рушники, командував Оксана, бо нічого зробити не дасть. Ідіть ви геть, ревів біленький. «Пустіть мене, я здохнути хочу. Розумієте ви, здохнути, скоти, сволочі, перестаньте мене мучити. Його руки прив'язали рушниками до койки, і Оксана, наклавши жгут на здорову кінцівку, колола ув'яну. Розчин пішов струнно. Інша сестра принесла апарат для вимірювання тиску і зараз накладала манжетку, збираючись міряти тиск. До палату увійшов Сивокінь. Саме йому пощастило бути черговим по лікарні цієї ночі. Ого, промовив він. Оце так. Це вже не ого, обертаючись, сказала Оксана. Ого було 10 хвилин тому. Який тиск, запитав він. 80 на 40, відповіла Оксана. Архірургів ваших кликали? Вже викликали, зараз привезуть. А коли він? Пішов ти, засичав за поліклінікою біленький, і, немов мов юн, закрутився на лишку. Та лежити спокійно, заверіщав лебедві сестри, притискаючи хворого, але було пізно. Навколо голки, що встрічалася з його передпліччя, почала надуватися голя. От зараза, вену проколов, мало не плакав Оксана. Де я тепер колю? Давай ось тут, на кисті спробуй, підказував друга. Соня, біжи до реанімації, за лікарем. Санітарка розкарячено побігла по коридору, а сестри намагалися колоти в іншому місці. Біленький смикався та сипав матюками. Медвідь йшов до палати, зав'язуючи халат, по дорозі йому вже все розповіли. Давайте на каталку йду до перев'язочниці, скомандував він. Не поїду, хрипів біленький, нікуди не хочу. йдіть усі. Помреш, сказав Ілля. Якщо не зробити, що належить, і помру, й по вітою, я так хочу. А що за сморі? запитав Ілля. Звідки це? Під себе пішов, пояснив Оксана. І перестолити не дає. Усе, сказав Ілля, припиняємо цей дитячий садок. Фор водоперев'язачний разом із системами. І гімном. Хутко. Біленькою від'язали, переклали на каталку і повезли. Він вже не прочався і більше мовчав, увесь зм'якнувши. Розрізавши пов'язку, Ілля вколов рану новокаїн і взяв на дозатискачі поскоджені судини. На системі міняли флакони, підігнали ще одну, біленький закотив очі часто порихнево дихав. Щур мевіряв тиск. По нулях, сказав він, догралися, усі, давай струйно, преднізолон. Перев'язавши в ранні дві судини, а утретю вставивши катетер, Ілля під'єднував ще одну систему для створення тиску в кров'яному руслі форуго. Купинка, сказав Щур, качаємо. Тіло доленько почало здригатися під поштовхами рук реаніматолога. Систему, яку встановлю, відкрили на максимум. На обличчя наклали тихальну маску якою працював тепер уже щур, а Ілля вдався до напрямого масажу. Біжи по Наталю, крикнув Щур Оксані, – інтубувати потрібно. Сестра зникла за дверима перев'язочний, а вони продовжували це монотонне і здавалося безперспективне заняття. За годину біленький вже лежав у реанімаційній палаті, апарат штучної вентиляції легень давно від'єднали, хворі лежали із відкритим ротом, з якого стирчала інтубаційна трубка. Біленький дивився у стелю, груди його зіймалися, і трубки шуму вилітало повітря. Обличчя вже не було синім. Підійшовши до ліжка, Щур приклав пальці до шиї нещасного. Медвідь, стоячи з іншого боку, спробував пульс на руці хворого. «Є», – промовив він, – «навіть на периферії». «Сто 160", «Сто на шістдесят», – сказав Щур. «І дихає сам. Потрібно екстубувати». Трубку з рота забрали, біленький продовжував залишатися у тому ж положенні, не реагуючи ні на що. Повна декортикація, сказав Ілля. Живий труп, погодився щур. У двері кабінету, завідуюча, постукали. Так, увійшла жінка простого сільського вигляду. Можна? Будь ласка, медвідь казав рукою на стінчик. Слухаю вас. Я дружина біленько, сказала вона. Щойно була в реанімації, говорила з Сергієм Мені казали, що це ви вночі були там. Може, щось інакше мені скажете, бо він... Що ж інакше я вам скажу з вілля? Вам, напевно, казали, чоловік ваш вночі перерізав собі в'яне на руці, підготувавши все заздалегідь. Навіть написав пересмертну записку. Читається важко, але щось зрозуміти можна. Поки мав силу, не давав до себе доступитися. Ми робили все, що належить, але результат невтішний. Вам, напевно, пояснювали, поки запускали серце, постраждав мозок. Ви бачили його? Так відповіла жінка. Ну ось, важко сказати, чи зможе він вийти з цього стану, на що ні. Вона сиділа бити гором і мовчазно. Стан вашого чоловіка вкрай важкий, продовжував Ілля, більше того, майже безнадійний. Але це не означає, що його не будуть лікувати. Ми робимо все можливе, в медицині всяке буває, якийсь шанс завжди залишається, будемо вводити йому необхідні ліки. Якщо бажаєте, можна викликати консультантів із обласної лікарні. Це вам вирішувати. Хворому належить робити все до останнього. Робіть усе, що можете, сказала вона. Усі потрібні ліки ми куплятимемо. Все, що скажете. Вийшовши від завідувача, жінка пішла донизу і на першому поверсі зіткнулася зі знайомою. О, Христина, вигукнула та. А ти що тут? Лежить тебе хтось? Ах, та без махнула рукою, витираючи сльози. Хлоп у мене тут уже другий тиждень. Ноги поїздом обтяло. Та лише охнула, злякано затоливши рота рукою. «Так це твій? О, Боже!» А я чула, говорили по селі, наче хтось і які. Учора Вене собі порізав, увесь кров'ю стік. А вони побачили, почали рятувати. Вже зовсім трупом був. Кому воно потрібно? Навіщо це? Для чого його мучити? Вже би помер, усім було би легше. І йому також. А так невідомо, скільки це все тягтиметься, Сил немає більше. І вона заплакала, відвернувшись до стіни. Увечері біленький помер. Загальна картина виглядала вкрай абсурдно. Людина, яка змогла вижити, опинившись у чистому полі з поскодженням двох магістральних артерій, за 20 кілометрів від лікарні спромоглася після цього померти від крововтрати, викликаної розтину дрібних вен, зробленого у самому хірургічному відділенні за якісь два кроки від операційної. Усвідомлення цього викликало гнітюще враження. Вийшовши до кімнати, Олег увімкнув телевізор, розкрив банку йогурту відламавши від батона перядний кусень За вікном час від часу, чулося виття вітру. Він поклав їжу на столик і відсунув в шторку, глянув вниз. На дворі мило і сипало, безперестану. Зимана час сказилася. Олег підтіка штору так, щоб вона не затуляла батареї, сівся на місце і відкусив півбатона. батона. Дозвонив мобільний, так. Олег Вікторович, швидка. Що там уже сталося? Не приховуючи, незадоволення запитав він. Ви за Медвіддя сьогодні? У нас тут так записано. Начебто. Тут аварія. Трьох привезли. Один без свідомості вже в реанімації. Двох до хірургії поклали. Також у важкому стані. Цього тільки не вистачало. пробурмотів Олег. Невідомо до кого. А ще не обидві на місці. А що з того? Вважаєте, що один у вас? По такій погоді рафік нікуди не приїде. «Тоді везіть мене, і ж за безжарнаром та голойохом. Усіх давайте». Скінчивши розмову, він набрав номер і, затиснувши телефон між вухом та плечем, почав скидати штани. Відповіли Миттєєву. «Олю, це я. Привіт. Що сталося?» «Сталося», – сказав він. «Аварія. Трьох підвезли. Їду до лікарні. Шкода промивона. І що? «Залишайся, напевно, там», – запропонував він. «Це на всю ніч. А завтра зізвонимося». «Гаразд, розчарував відповіла Оля а я вже налаштувався їхати. «Що поробиш?» – Олег вже засібав інші штани. «Я навіть не зможу тебе зустріти». «Ну гаразд», – сказала вона. «Удачі тобі! Дякую, до завтра!» Вимкнувши телефон, Олег поклав його на полицю і вдягши светер, швидше почав рухати щелепами. До реанімації він піднявся вдягнутим просто з вулиці. Не заходячи до хірургії, шапка та плечі були засипані снігом. І він струсив його, затримавшись у дверях. В сиділи сиділи Щурі Світланою і Сергіївна. Обоє виглядали стурбованими. Ну що там, похмуро запитав Олег. Нічого доброго, відповів Щур. У комі, 24 роки, не наш, із транзитної машини. Перекинувся на Іномарці. Ось з його знімки черепа. Олег узяв знімки в рамках і поглянув на неготоскопі. Начебто нічого, переломів не бачив. А що каже незрівнянна Світлана? «Не підлизуйтесь, Олег Вікторович, невесело промовила жінка. Також нічого доброго. Сиптоматика гематоми до того ж виражена, оперувати потрібно. Нейрохірургам дзвонили, запитав Олег. Що з того, що рвить із пачки цигарку? Виїзду з міста немає, усе перемило, санавіація не приїде, у всякому разі до ранку. Так що оперувати потрібно вже, сказала Ланько, починаючи порушення дихання». Весело. У хірургії був, запитав Щур. Коли? Щойно приїхав? І зразу до вас. Я вже дивився тих двох, продовжував осчастливувати хірурга Щур. Один – травма живота, очевидно, внутрішня кровотеча. Також доведеться оперувати, іншою щось із ногою. Весело, повторив Олег. Ну що ж, дівчата, помиються хвилин за десять. Я глянув тих двох і можемо брати гемотом. Доведеться самим. І з ким будеш? Уже всіх виклика відповів Олег. Олеюха, пижинара. Що якщо вчора на весілля поїхав, ти знаєш. Зі своєї ординаторської Олег вийшов на ходу, засібаючи халат. Сестра вискочила з маніпуляційної до палати, перебігаючи їм дорогу. Він повернув за неї. Молодий хлопець стогнав на койці, тримаючись рукою за живіт. Був ось блідий, часто дихав. Обличчя хворого вкривалося холодним потом. «Який тиск?» – запитав Олег, сідаючи поруч із ним і пробуючи пульс. «100 на 50», – відповіла Марійка, приєднуючи нову систему. До палати увійшла Надя. Олег Вікторович, що буде? Усе зараз буде, похмуро прогормотів він, обставивши живіт хору. Значить так, дзвонив бігом до віри, нехай швидко дістається сюди, своїм ходом, їй недалеко. Буде трепанація черепа і лапоратомія, одночасно двома бригадами. Готую інструменти, пилка, жіглю є у вас, є весь набір для трепанації, розчини у зазнацій. Два фурацеліну і один новокаїн. Усе по 400. Мало сказав Олег. Посилай бігом санітарку до чергового кіоску. Нехай бере 4 фурацеліну, перекис і два новокаїну. Під мою відповідальність. Завтра розрахуємося. І відразу мийся. Він підвівся виходити. Машо, що ти йому капала? Банку рінгера. Це вже друга. Віз розчин. Реполік Севглюкін. Встав. На, він просяг і ключа. Медвідя в кабінеті на загашнику. Там дві банки стоять. Бери обидві. Третій хворий де? У другій палаті, сказала сестра, виходячи. Заклавши руки до кишень халата, Олег посунув у другу. Дебилий чолов'яга лежав на койці головою до лікаря. Одна нога хворого була вкрита ковдрою, друга лежала розкритою. На голові він тримав холодну грілку. Добрий вечір, автоматично промовив Олег, присуваючи стильчик і сідаючи біля його ліжка. Що вас тур? Слово застрягло в нього горлі. Це був Володя, як і мець. Це дійсно був він. Раздяювши рота від несподіванки, Олегу пізнав пацієнти того, кому зобов'язаний усією Тачанівською апопеєю. «Володю!» – тільки просовнув той, виглядаючи з-під «А що ти тут робиш? Ти ж в Австрії. Ми ж з тобою кілька днів тому говорили. Ти сказав, що їдеш. Так уже вийшло, пробурмотів той. У мене з новою щось. Що саме, розповідай тільки швидко. Там із твоїми друзями справи погані». Коли ми перекинулося, почав якимось, я відчув удар от сюди, в стегну та в голову. Якийсь момент погано пам'ятаю. Потім сам виліз. Ігор зразу відрубався. Аталям був у свідомості, але сам не міг йти. Я поки зупинив якогось мужика на санях. Чекай, то ти ставав на ногу? Не зрозуміли. Навіть йшов спочатку, але якось погано її відчував. Там наче щось зайве. А зараз починає сильно боліти. І не там, де вдарився, а внизу. Пальці пече сильно. Олег помацав в долоні йому ногу на всіх рівнях, потім почав шукати пульс на стопі. «А ти можеш наїй рухати?» Який мець із зусиллям пересунув ногу на койці. Стопу відчуває погано і болить сильніше. До палати вийшла Марійка, працягаючи з німок у рамці. Що й не принесли? Олег глянув на лампочку і поклавши на слідчик, знову взявся до ноги. «Що там?» – тривожно запитав, як імець. «Схоже, розрив стегнової артерії» то перелому немає, зрадів той. Це гірше, ніж перелом. Як це? Розрив кровоносної сосудини, яка живе цю сінову, спробуй сам рукою, вона холодніша, ніж здорова. І що? Олег мовчки тер І що, мало не заволав якимось? Ти ж не хоче сказати. О, Господи, ні. Чого ти вищиш? зі злістю в голосі запитав Олег. Поки що питання про ампутацію не ставиться, то роби щось, продовжував голосувати той. Що роби? Я навіть поки не знаю, напевно, що з нею. Те, що я сказав, припущення. У будь-якому разі йдеться про якесь гостре порушення артеріального кровотоку в нозі. Тут потрібен судинний хірург. То викликай, звідки? Усі дороги заметені. Ми вже нейрохірурга викликали, марно, ніхто не приїде, принаймні до ранку, а ти припини істерику. Поки що будемо спостерігати. Я гадаю, розрив не повний. Пульсу не чути, але нога не зовсім холодна. Отже, якесь живлення все-таки отримує. Можливо, в перспективі артерії доведеться відновлювати. Буде видно. Олег дивився на якимця невидющими очима і Верс сам не розуміючи, що думки плуталися. Усе, що завгодно, він міг уявити собі, збираючись до Тачанова, з дурної забаганки того, хто зараз лежав на койці. Що їм цих, що вигадав байку про сон, переслідуючи якусь іншу мету, навіть про містичний зв'язок подій у Тачанові, як імцевими сновидіннями, іноді закрадалася думка. Не уявляв лише одне, що сам він за кілька місяців власноруч відтинатиме ногу, як імцеві, у Тачанівській лікарні. Оце вже не приходило навіть у найхоробліших хмареннях. Лікар дивився на бліду і холодну ногу, реально розуміючи, що не дозвід це станеться. Зараз ще існував примарний шанс врятувати її. Навіть без спеціального обладнання. Навіть не маючи досвіду до таких операцій. Який шанс залишався? За кілька годин його вже не буде. А в реаніювачі лежали двоє травмованих, життя яких висіло на волосинці. Вони заберуть цих кілька годин. Очевидно, це була доля. До палату війшли Голоюх із Бежинаром. Обидва були стурбованими. Хворих дивилися, запитав Олег. Закон підлості", сказав Голаюх. Ну чому? Цілком серйозно запирачив Бежинар. Можна сприймати, як передноворічні подарунки. Ти уявляєш, що було, якби ти поїхав. Не гавав Тарас. Я би тут загнувся. Але ж не поїхав, сказав Олег. До палати увірвався щур. У мене готовність номер один. Наталя вже в операційній. Беремо хворого. Хворих виправив Олег. Ідемо в ординаторську говорити. Олег підхопився до неліжко якимось. Ти куди? Зачекай. Колеги здивовано вирячилися на форугу. Заспокойся, попросив Олег. Зараз тобі поставлять крапельницю. Поки що більше нічого робити не потрібно. Твої друзі в важкому стані, йдемо їх оперувати. Олег, той мали не скочив за ним. Мені потрібно поговорити з тобою. Ніколи говорити. Після операції. Ні, зараз, Олег, я тебе прошу. Зайди до мене конфіденційно. Два слова. Ну, будь ласка. Добре, промовив той. Він ще знає тебе, здивувався голою. Трохи знайомий, відповів Олег пропускаючи всіх до ординаторських. Він ще запідозрив і тепер мав без перебільшення прибитий вигляд. «Оперуємо череп і живіт одночасно», – відповів Олег. Хе, Щур навіть посміхнувся. «А ти що, здатний дві операції одночасно? Здатний чи ні? А доведеться». «Молодець», – похворив Щур. «А от я два наркози наразі не вмію, ти вже вибач». «Колеги, жарти в сторону», – сказав Олег. «Оперувати потрібно обов'язково. Жоден з них, наскільки я розумію, без операції до не притягне». Так що вибирати не доводиться. Інтубую, Бог по черзі. А далі один наркоз, нехай Наталя веде, а ти виклик собі другого анестезистку. Ну що мені тебе вчити? Санавіації не буде, всі знають. Головюх із беженаром лише кивнули. Настроє, продовжив Олег, на дві бригади ніяк не розділимося. Операції серйозні. Тому пропоную так. Ви, Валентина Івановича, викличете собі літу і оперуйте з нею в ургентній операційній гематому. Вона, Олег, не він завагався тут. У мене спокійно відповів беженар. Прекрасно, ви звичайно бували на таких операціях. Сам не робив, брехати не буду, сказав биженар. Але з нейрухірургами періодично мився, якщо таке траплялося. Отже, порайтеся, будуть труднощі, я до вас підійду. Хоча сам, чесно кажучи, також гемотом не оперував. Чого не поробиш доведеться. Хоча загалом операція не яка, мусить зробити кожен хірург. Правда ж, пораємося. А ми стараємося оперуємо живіт у планові. Разом із Їду, і нехай везуть і Савчука. Можливо, нам і разом зайві руки знадобляться. Може, кров переливати доведеться? А ні, то буде на підхваті. Нема чого сачкувати, коли таке робиться. Та й за яким це ой ногою пригляне? Ну що, є інші думки? А що в животі? – запитав беженар. Я гадаю, розрив печінки, або селезінка полетіла. Принаймні, симптоми кровотечі очевидні. Усі мовчки переглянулися. Усе, – сказав Олег. Нехай беруть хворих і вимийтеся. Я тільки до другої забіжу і до вас. Якимець напівсидів на ліжку, продовжуючи тримати лід на голові. Побачивши Олега, приятель засувався і прихилився до лікаря. Як нога, так само. Олег торкнувся його стопи. Нічого не холодно, скажімо так. Кажи тільки швидко. Олешко, слухай, затинаючись, заговорив Якимець. Я тут не випадково. Розумієш, уся ця херня, сни і все таке це, словом я вигадав. Ні хрена собі. Олег здивовано сунув копака на потилицю. Хоча ти знаєш, деякі підозри в мене були. Десь на підсвідомому рівні. Надто нереально надумано. Виглядали ці твої проблеми. Тобі що, жити нудно? Не перебивай, попросив якимець. Мені потрібно було затягти тебе сюди, щоб ти для мене розвідав інформацію. Про чоловіка із бородавками, сказав Олег, не приховуючи злості та обурення. Так, усе це дуже серйозно. Ти гадаєш, ми самі перекинулися? Це назвемо так... Конкуренти джипом нас зрізали. Чорний, не машина, танк. Вони також за ним полюють. Ми везли вашого завгоспа. Він був у нас у машині. Як це везли? Навіщо? Не перебивай. Вони скинули нас із дороги, забрали його і поїхали. Зараз він у них заговорить. Цей піонер-герой. Не сумнівайся, заговорить. Можливо, вже загорив. І тоді вони зараз будуть тут. Тут? Для чого? Їх потрібно випередити. У вас тут є підвал під корпусом. Якийсь підвал для цивільної оборони. Ну, є очменіла про мою Олег. І що? Ти повинен зараз піти туди. Та він зачинний, зірвався Олег. І взагалі, який підвал? Ти що, зовсім дурний. На мені дві операції виси. Двоє хворих у критичному стані. Це ти дурний. Зараз тут буде кодло від Морозків з пушками. Я вже операційний. Олег підвівся. Але до Ментури зателефонувати встигнув. Мені ще тут твоїх конкурентів бракувало. Вже йду. Дурень от. Там більше півмільйона баксів. Яка ментура? Де півмільйона, не зрозуміли? У підвалі вашому сраному. Олешко, не варюй. Я зараз тобі все поясню, ти встигнеш, він же нам усе виклав. До палати зазирнула Люся операційна санітарка. Олег Вікторович, митися, вас кличуть. У того з кровотечі тиск падає. Олег смікнувся з палати. Олег, зачекай. Що ти згорів зі своїми справами, кинув хірург через плече, розсипаючи на ходу халат? Марійко, чуєш мене? Міліцію виклич? Промовляючи це, він вже здикав операційний. Борсуючись по саме череву снігу до хірургічного корпусу під'їхав подарунок президента. З нього вилізла Ліда з Савчуком і побігли до входу. Їм вже змалювали ситуацію в загальних рисах, і обоє розуміли, що час не терпить. Пробуксувавши бома мостами, уаз таки зсумився з місця і поповз до відділення швидкої. Операційний ритмічно водів наркозний апарат. Щур уже заінтубував хворого і закінчував останні свої маніпуляції. Голова хлопця була виголена під нуль, з рота стирчала інтубаційна трубка. У вену переливався розчин, поруч клопоталася інша викликана анестезистка. Бежинари з Лідою вже стерильні сиділи на підвіконі, славши руки в рукавицях на грудях. Віра, операційна сестра, закінчила приготування на своєму столику, вже готова підійти до форогу. У кутках операційної стояли два увимкнули електрокаміни. — Ти, головне, не переживай, — казав Бежинар, — усе буде гаразд, побачиш. — А якщось щось не поладиться? — пошепки запитала Ліда. — А що може не зладитися? — перепитав він у своїй звичній манері. — Дуже серйозно і воно час, демонструючи здивування. — Це доволі елементарна операція. Звичайно, самі ми таких не робимо. Є не те нейрохірургія, а коли викликаємо нейрохірурга з обласної, хтось із наших завжди асистує? Повір мені, нічого складного. Зараз зробимо дірку в черепі, вимаємо гематому і все. Навіть швидше за них закінчимо, ще підемо на живіт допомагати. Усе гаразд, з щур, кажіть, як вам повертати хворого, і я ще туди повинен збігати. Веженар із лідою двох моків підійшли до операційного столу. Вечерка швидкої, скинувши припорошене снігом пальто, вся червона присіла до телефону, віддихаючись. В що яка війшла з цієї вона спитала. Ти також ще не дзвонила до миліції щодо тієї аварії? А коли було? Тут все літало. Вона зняла трубки на 02. Алло, добрій ночі, швидка вас турбує. Так, ми щойно з аварії приїхали. Не щойно, а годину тому відповів голос капітана Панчишина. З нам вже дзвонили, знаємо. «Та нам не було коли дзвонити», – виправдовувалася фельдшерка. дві бригади хірургів звозила. «Скажіть, що там на місці?» – недоволено перебиві Панчишин. «Не знаємо. Там якийсь мужик з кіньми був, він і звикликав. Так ті двоє важкі, приблизно годину тому. Еге, -е, ви бачили, що тут робилося. Нам було куди дзвонити, дві бригади хірургів звозили», – повідомила фельдшер Гриценко. «А хто прийняв? Так і запишу. Капітан Панчишин». І вона поклала слухавку з відчуттям, що нарешті з приводу цього випадку для неї усі клопоти скінчилися. А у райвідділі міліції черговий капітан Панчищин також поклав трубку на апарат, але не відняв руки. Що там? запитав сержант, увійшовши до діжурки. Аварія відпові якась іномарка з дороги злетіла біля Держилова. Звоню Пиленякові, нехай виїжджає. І ти готуйся, їдемо на місце. До лікарні потім. Зараз Іван поїде, відповів сержант. Його черга. А мені по барабану пробуємо панчиші. Нехай заводить. Коли Щур перейшов до планової операційної, робота там йшла повним ходом. Вісмоктувач вмикає команду Олег. Давай-давай, що він так погано тягне? Олег, здається, звідти з печінки кровить, промовив Голоюх, викидаючи у миску велику серветку просякнуто кров'ю. Звідки ж іще, погодився той, глянь, наче кавун трісла. Надю... На крулий голці Кет Гуд, якнайгрубіший, вона просила інструмент. Взявши подану пелюшку, голоюх уліз обома руками в живіт, який був розкритий з гори до мізу. Отак добре, далі шити і шити, у тому ж дусі. Щура, ранні слова не промовляючи, міряв тиск форму, результат вимірю йому не сподобався. Обличчя анестезіола стало ще більш стурбованим. Наталю, підключайся до другої вини. Метелика має ще одного. Є зараз. Давай швидше, бо мені потрібно назад ургентну. Який тис, запитав Олег, «80 на 40». Що робите? Печінку шиємо, масивне пошкодження. Кров ще є в животі, запитав Щур. Практично немає. Усе відсмоктали. Тоді крововтрата, вважай, 2 літри. Он банка під відсмоктувачем скоро повнісінька буде. Уже не буде завірили, кровотечу зупинено. Я пішов, сказав Щур, Наталю, пильнуй хворого, коли що, кричи. І він вискочив до ургентної. Удячи мотором і перемилюючи снігову кашу, що вкривала дорогу всіма чотирма колесами, газик райвідділу міліції просувався трасою від Тачанова до периферії. У склу ліпило так, що двірники на силу стигали замітати. Оце валець, здивувався сержант, що сидів позаду. Не пам'ятаю вже, коли в зима так різко бралася. Нормально, зауважив Пиленяк, старший лейтенант районного даї, який зараз виконував обов'язки начальника. «Як раз приїдемо, все засипле, чорти би забрали таку погоду, і місця не знайдемо». «Зі швидкої, казали, там мужик якийсь на санях чекатиме», – сказав другий сержант, що віз гази. «Як же чекатиме, – буркнув Полиняк, – робити йому нічого. Напевно, вже дома сто грам прийняв, і телевізор дивиться. Я б і сам не відмовився, позаздрив водій. Тобі не можна, – відрубав даїшник, – заберу права із кінцями. Годі вам Григоровичу борюся той, а хто ж вас тоді возитиме, – сам поїде». То ви також після 100 грам будете. А у мене немає, кому право забрати. Начальник на лікарняному. га засміявся він. Отак, От то, хлопці. Але ж сліпить паскуда. На зустріч йшла машина з уявним, потужним, дальним світлом. Її водій схожий не збирався переключатися на ближче. От гадюка вилася сержант. А ну гальмуй за команду Гальмуй зараз я його присвічу. Азик, зупиняючись, проїхав юзом, але вилізти поліняк так і не встиг. Позник на повній швидкості, зіймаючи снігову пилюку, пронісся здоровезний чорний джип. От сучара вихопилось відразу вдвох. «Де такого доженеш цією колемагою?» Молочки спинувши в сніг, палиняк заліз у машину. «Поїхали», – недомолено, – сказав він. Газик, наче без особливого натхнення, рушив далі. «Оце, я розумію, машина», – продовжував гунявити собі під ній шофер. «Куди проти такого танка? У них движок, як чотири наших, а колеса нам би тако». Ох, я б круто їхав. А ти чотири дірки в рулі просверли і давай отак. Палиняк показав пальцями дві кози. Також буде круто. Усі троє розсміялися. Ти не поспішай, потихеньку, говорив бежинар, відкладаючи промоклий тампон. Ось так, притримуй мені і все. Давай, Віро, врацелін миємо. Це що? Оце все з густки допитувалася Ліда. А як же, пояснює лікар, вимирюваючи їх із тканини мозку струменим розчин. Вони не тиснуть на мозкову речовину. Череп вже не гумовий, не розтягується. Он яка порожнина утворилася. Бачу. Валентина Івановича, відкривати ще фурацелін? Запитала Віра. Та ні, напевно вистачить. Давай серветки з перекисом. Ох, защепи зараз. Мова ну, слідочку, а ти переживала. У плановій операційній ситуація була більш напружена. От зараза. «А я думаю, звідки ну ще кровить?» – дивався Олег. «А тут ще й селезінка полетіла. А може стара кров відтікає?» – висловив Надію Голою. «А яка там стара? Дивись!» І не дістанеться туди відразу Бормотів Тарас, намагаючись допомогти оперуючому здійснити доступ до селезінки. «Ось так, добре. А починку що? Кидемо?» – запитав Голою. «З неї вже не кровить. Заберемо селезінку, тоді її дошиємо. Наталю, хворий встає. давай чогось, бо нам так незручно». Наталя, прийдьмо, побігла до ургентної і повернулася зі своїм лікарем. У хворі на той час почав помітно рухати кисть однієї руки і ногою, фіксованою до столу. На жаргоні хірургів це розвивається саме так, хоча до вставання насправді було далеко. «Тіопентал, вот 10», – сказав Щур, визначаючи пульс на ліктєвому згині руки хворого. «Що у вас там?» «Телезінку забираємо, прокректав Олег, накладаючи затискачі глибоко в животі». «Який тиск?» «100 на 50". «Можна миритися», – прокоментував Голаюх. А тим часом, як мед сидів у своїй палаті на ліжку, тримаючись обома руками за ногу, обличчя його було червоним та збудженим. «Ну що ти мені допоможе?» – запитав він у Савчука. «Там зараз, ну ти ж зрозумів, завтра буде пізно». «На!» – він зробив спробу статися до вішака, що стояв у куті палати, але нічого не вийшло. Обличчя хворого при цьому скривилося, і він застогнав. «Надай мені ж куртку», – сказав Якимець. Вираз обличчя Петра Петровича важко було оцінити. Там проглядала і якась недовіра, і переляк, і водночас прага дії та небиякий азарт. Його наче поступово захоплювала якась авантюрна ідея. «А навіщо?» – допитався він. «Навіщо це? І звідки воно тут взялося?» Ніколи тареве розводити, – відрубав Якимець, запихаючи руку до кишені куртки. «На ось!» Він вигрів доларою папірці і тиснув Савчукові. На, це все, що є в кишені. Немає більше. Решта в машині в бардачку. Та чорт з ним. Усе це задаток. Щойно по мені приїдуть, зразу віддаю тобі 300 баксів. Слово честь, Все. Ну давай, доктор, ну чого ж ти стоїш? Савчук очмелюло розглядав зім жмаканий папірці, потім повільно запхав їх до кишені. А точно не надуриш, запитав він. Точно від оси? Та точно, куди ж я подінуся? Ну пішов, давай. А як же я, знову почав Петро Петрович, зробивши кілька кроків до дверей і знову зупиняючи. Та яка херн різниця як, мало не заволав якимось. Будь-яка, молотка візьми. А де ж я візьму зараз молотка? Як де? Ти ж травматолог, ви кісткинучи, ми ламаєте. Давай, дуй, дорогий. І Савчук нарішуче зачинив двері палати з того боку. Він йшов поступово прискорюючи крок, але покинути відділення йому не дали. Зупинила Оксана, лікарю. Це з міліції телефонують, хочуть когось із лікарів. Думаючи про своє, Петро Петрович якось цікаво зі згазами підійшов до столу і взяв трубку. У дежурці вирувало життя. Капітан, накинувши форму, взимов куртку поверхителя, сидів за столом, притискаючи до вуха слухавку. «Еге!» – недоволено бурмотів він. «Так це третій той, що у свідомості? Так? Уже беруть операційну? Отже, ми не встигнемо з ним поговорити». Ну гаразд, завтра. А він і казав про обставини аварії, з ким зіткнулися і так далі. Не пам'ятає? А струс мозку, зараз хоч діагноз запишу. Він взяв ручку, що лежала на журналі з кросвордами, і почав писати на аркуші паперу. Гаразд, ми підійдемо. А з ким я говорив? Савчук? Дякую, капітан Панчишин. Усього найкращого. Міліціонер поклав трубку, збоку на столі буркотів буркотівшись транзистор. На нього зараз ніхто не звертав уваги. Двері відділу міліції буде зачинені, а на клямку з внутрішнього боку накинули колодку. Сержант із брою на поясі увійшов до діжурки і поставив на стіл дві чашки паровича чаю. «Візьміть, Петровичу, приєднуйтесь, бо так і задубіти тут можна». «Дякую», – сказав той, здригуєчись. «А чогось сміснішого немає?» «Немає», – повів сержант. «Полиняк із тої аварії вертатиметься, не казав, що приходить». «А що там? Дані маєте?» «Ага, повний завал. Дідька лису вони там викопають», – зауважив капітан. «Півтори години від моменту аварії. Туди тепер хіба що з лопатами їхати?» «Ну, нічого. Нехай полиняк прогуляється. Йому не зашкодить. А повернеться, поїдемо провідати постраждалих». «З тим самим результатом», – додав сержант. У планові з піднятим поперед себе руками, вже без рукавиць з'явився Беженар. За ним йшла Ліда. Олег, продовжуючи стояти біля столу на місці перуючого, перекособочений, зануривши одну руку в живіт, головік давно випростався і тепер відпочивав, склавши руки на операційне поле. Ну де ж воно? Все є, Олег нарешті витяг і черевної порожни останню серветку кинув у миску. Заїхала в малий та, шукає, я шукаю. На очі не бачу. Ну що там, скінчили? Усе гаразд, Олег Вікторович, підкреслено серйозно проблеми бежинар. Я й забув про вас, вправдувався Казав, що підійду, а сам забув. Проте нам тут також весело було. Нічого, ми впоралися. Так, лідочка. Практикантка лише посміхнулася під маскою і кивнула. І що там, було гематома? Була кубиків із 50 крові, згустки, усе вимили. Вже везу до реанімації. Нам як, розмиватися чи допомагати вам? Та ми наче також закінчуємо. Почав був голоюх. «Чекай, чекай», – зупинює «Люся, збігай дно до другої палати і поклиць сюди Петра Петровича. Як та нога цікаво. А у вас що, у свою чергу, поцікавився Беженар? Давай ще раз форцелін, мити живіт». І відсмоктувач тувач Микай, скомандував Олег медсестрі і повернувся до колеги. У нас розливі печінки, масивні, плюс і лизінка, ну і ще брижа в кількох місцях. Кишки цілі. Зараз дренуємо і зашиваємося. Гемодинаміка стабілізувалася. Операційний з'явився Щур. Так, доїхали до реанімації, благополучно. Один є. Довго вище. Слухай, ми ваша чергува. Кругом Савчука шукає. Немає його ніде. Як це немає? Оборився Олег. Я ж казав йому в палаті сидіти і дивитися за ногою. Немає розвій руками Щур. Чорти би його забрали, виявився Олег. Ну це завал. Не Савчук, а біда ходяча. А яке якимець що каже? Каже, нога сильніше болить і пальців не чує. Твою ж мать! Цього нам тільки бракувало. Валентину Іванович, давайте до Голоюха, Тарасе, ти давай дренуй і зашивай. Я пішов дивитися, як емця. Стягаючи рукавиці, але груши до виходу. Голоюх, обійшовши стіл, став на місце керуючо. Давай, Віруня, змучено промовив женар, підставляючи руку операційній сестрі, щоб вскочити у нову рукавицю. Підход літов, трьох веселіше буде. Не приховуючи надоволення, увійшов до палати, яке мес лежав із заплющеними очима. Та страдницьким виразом на обличчі. Слідом у дирах з'явилася й чергова сестра. Марійцю, де Савчук? Не знаю, розгублено відповіла вона. «Кудись подівся. Як це подівся? Я ж казав йому сидіти тут і слідкувати. Олег торкнувся до ноги, і обличчя його ще більше спохмурніло. Як помітився, що, гаплик? Ну кажи, чого ти замовк?» Що тобі сказати? Інтонації лега знову стали спокійними та стриманими. І ще мія зростає. Що це таке заволод той? Нормальної мови, горі, це означає, не змінюючи голосу, продовжував Олег, що назі твої не вистачає крові, яка має надходити по судині до нормальної життєдіяльності тканин. І що? Потрібно оперуватися вже. Якімень затулив руками обличчя і лежав так кілька секунд. Якби я міг себе уявити, коли вигадував цю ідіотську історію, зараз у цьому довбаному смердючому тачарі мені дійсно відріжуть ногу, і я вже точно не зможу нікуди втекти. Володя, перебив Олег. Більше того, майже кричав як емець, відриваючи руки від обличчя, кидаючи повздовж тіла. Це зробиш ти. Не психуй, гаркну на нього Олег. і не психуй. Хірург зняв копака і склідово володиться на голові, а потім присів на койку біля хворого. Гадаю, ногу твою можна врятувати. У будь-якому разі ми спробуємо, але гарантувати на 100% сам розумієш важко. Операція складна, специфічна, в загальнохірургічних відділеннях не практикується. Вимагає спеціальних навичок та матеріалів. Кажу тобі все, як є. Але чекати більше не можу. Нога практично холодна. Якщо не дасться відновити кровообіг, сам розумієш, у тебе є шанси прокинутися без ноги. Хоча я сподіваюся на краще, і ти сподіваєшся. Ти навмисно так, приречено промовив якимець. Вішаєш мені лапшу про якусь операцію, щоб мізки запарити. А як дадуть наркоз, відріжеш ногу і все. Вона однаково не перспективна, а так легше. Володю, змучено промовив Олег, із хрускотом розправляючи спину. У тебе хвора уява. Я про це казав ще в Харкові. Повір мені, жоден лікар не відмовиться від шансу врятувати хворого, навіть якщо шанс доволі примарний. А він дійсно такий примарний, тихо запитав якимець. Ні, відповів Олег, реальний, і ми постараємося, зараз їдемо до операційної, тримайся». Він жартаматить сну приятелю кулаком у плаче, усвідомлюючи, що піднести його дух у цій ситуації навряд чи вдасться. Коли лікар вийшов, якомець сів на коці та якийсь час дивився на власну ногу. Потім торкнувся її, відкинувся на подушку і знову закрив обличчя руками. Нічні вулички та продовжувало замітати снігом. Найбільшим із них вдень, прийшовся старий занедбаний бульдозер комунгоспу. Проте до ранку від його роботи не лишилося і сліду. В однієї з таких вуличок пробирався грибучий всіма чотирма колесами великий чорний джип. Масивна, добре пристосована для цього машина відчувала особливих труднощів. Тача чанник давно спав, і по напівзаметених вуличках не було видно нікого. Та навіть якби хто й побачив, зараз тут таке гто в темряві, ще й здаля, це не викликало особливого здивування, тому що всі в районі знали джип старого Ганса. Машина, не кваплячись, але впевнено, залишаючи в снігу глибоку колію, просувалася в напрямку центральної районної лікарні. Увімкнений наркозний апарат діяв на операційну бригаду заспокійливо. Його ритмічні, беземоційні зітхання свідчили про те, що у цьому закритому просторі під назвою «Ургентна операційна» не все ще знаходиться на межі максимального напруження. Не все ще натягнуто, наче струна, що загрожує ось-ось тріснути. Дійсно, з усіх людей, що застрягли тут, очевидно, до ранку, найкращим настроєм міг би похвалитися анестезіолог. У щорана, чи відкрилося друге дихання. Рухався він легко, а вже став гадувалося навіть натхнення. Готуючи до інтубації хворого, як усі щиро вірили, на сьогодні останнього він почав навіть тихенько насвистувати під маскою. Цьому, в принципі, існувало пояснення. Його праця в даному випадку була пов'язана з найменшим ризиком. На столі лежав загалом здоровий молодий чоловік, не обвішений супутніми болячками. Тож перспектива вивезти його з наркозу без пригод не викликала сумнівів у той час, як на попередніх двох наркозах, що проводилися, практично одночасно анестезіологу довелося добряче попотіти. Накрохмалений високий копак щура у прямому розумінні змок та упав на лоба і нагадував тепер головний убір усім відомого Боротіна. Хіба ще не був смугастим та жовтим. Тому нарешті, помітивши це, він замінив його на меч вишуканий, витягнувши заміну з операційного бікса. Новий копак був вимитий та полиняний, зате сухий і чистий. Усі хірурги та операційна сестра також передяглися, розкривши останню укладку стерильного. Після двох довгих операцій потрібно було хоча б піти до туалету. Голоюх із надею та Лідою навіть встигли випити по часті кави. Віра в даний час виявилася фактично непотрібною, оскільки оперувати збиралися однією бригадою і могла б збиратися додому. Та на неї навалилася якась апатія і вона мовочки всілася біля вікна в операційній, а надовго замовкла. Хірурги на відміну віщора не могли похвалитися особливим оптимізмом і сиділи мовочки, склавши руки кожен перед собою у положенні, хто як звик. Вони зрозуміли. Операція, що ось-ось мала відбутися, була вкрита мороком невідомості. Думка про те, що за спроби врятувати ногу, криється небезпека втратити самого хворого, не давала спокою всім. Та найбільш турбовним виглядав Олег. Якщо решта, думаючи про своє, спостерігали за діями анестезіологічної бригади, то він наче вимкнувся і, здавалося, взагалі не помічав, що відбувається навколо. До реальності Олега повернув Бежинар. «Олег Вікторович», – покликав травматолог, Ага. Операція нестандартна загалом. Добре б намітити хоча б загальному, що ми збираємося робити. Олег розвернувся на вертушці так, аби бачити всіх і сказав. Я гадаю однозначно, що нам потрібно йти на ревізію стегнової артерії. Пульсу на ній немає, гематома здоровезна, нога холодна, напевне розрив. Якщо не вдасться відновити крововий потрібно буде ампутувати. Отже, ти збираєшся знайти місце розриву і ушити уточний паженар? Саме так. А ти коли-небудь оперував у гематомії? Він пильно подивився на Олега. Я знаю, як це, регулярно доводиться. Усі ткани просочені кров'ю, все тече, анатомії ніякий, сам чорт ногу зломить. Ще кустомахові чукати в таких умовах та скласти, куди не йшло, а артерію тим паче пошкоджено. Ти уяви, якщо там такий розрив судини, що кровообіг порушився, то щойно підійдеш до нього, почне заливати, та й порядно. Якщо ти виділиш це місце, не пожмакавши судину за щоб потім зашити, подумай, як би це хоч трохи нижче на нозі було, я згоден. Інша справа. Виділити артерію вище і просуватися по ній до місця поскодження, а воно в самій пахві. Олег, ми влаштуємо таку кровотечу, що хворого втратимо. Подумай, не встигнемо потім ампутацію зробити. Що ви плануєте, запитав Олег. І ти одразу на ампутацію. Нога холодна, хворого врятуємо. А ти, Тарасе, що думаєш? Не знаю, відповіді той. Те, що ти замислив, я точно не зроблю. А чи ти зможеш? Тобі краще знати. Я, наприклад, слабко уявляю. Великі сумніви. Може, краще так, як надійніше. Ти уявляєш, якийсь струмінь звідти вигалитиме? Не менше, як тоді серце. І пальцем не заткнеш. Раз пощастило, це не означає, що і друге так станеться. Дійсно підтримав Бежинар. Більше того, у таких умовах самоампутацію зробити також не раз плюнути, навіть якщо одразу на неї налаштуватися. Технічно важко. У мене навіть така ідея з'явилася. А якщо йому його зараз взагалі не оперувати? Ангрена ще не почалася, ні в зод можна тягнути. Завтра розгребуть дорогу, приїде судинний з інструментами і рештою. А? а може взагалі до обласної забере? Завтра судинний ціну вже не врятує, промовили. Завтра вже буде пізно. Згодин ми головою Беженар. На зиму відписуємо вирок. Проте збільшуємо шанси самого хворого. І при тому істотно. А зараз якщо вліземо, сильно ризикуємо. Тиша запанувала лише на кілька секунд. Гаразд, промовила. Олег. Оперувати будемо. Це однозначно. І у мене є ідея. Операцію почнемо лапаротомії. Навіть так здивувався Тарас. Зайдемо вже живіт, продовжував женати. Вийдемо там на нас артерію, артерій. І один із нас до кінця операції лишиться там. Якщо почне кровити, на нозі просто перетисне артерію пальцем і все. Це буде наша страховка, що не втратити хворого. А далі зайва дірка у животі, це в даному випадку дрібниці. А ми троє оперуємо на нозі. Спробуємо. Не дасться, там путуємо. Все-таки шанс ногу врятувати, ще не пізно. Оригінальна ідея, пробурмотів Бажинар. і теоретично підлягає виконанню. Ти у животі лишишся, Олег подивився на голою ха. А ми з Валентином Івановичем на нозі попрацюємо. Він регулярно в гематомах оперує. Ліда гачки потримає. На якийсь чарост розрахувати обізвався нарешті щур, якийсь слухав, що це мовчки. Спитаю, щось легше, відповів Олег. І так завжди, простигнує той. Давай, Наталю. ардуан, уперед, обробляйтеся. Чорний жип заїхав на територію лікарні і зробив поворот на 90 градусів біля хірургічного корпусу, де ще кілька годин тому висаджував Ліду та Савчука в подарунок президента а потім масивний автомобіль та поз по нетоторканому сніговому покриву, що сягав вище його бампера. Навіть такій пристосованій машині було важко. Суваючись задом і з боку на бік, джип завернув закут лору корпусу у напрямку мору і зник у темряві. Напруга операційність зростала. Все робилося практично мовочки. Головіюк стояв трохи зігнутий та боком, оскільки відсунувся від столу, наскільки міг, щоб не заважати іншим оперуючим. Одна рука його була запхана глибоко в живіт хворого через рану, обкладену старильною білизною. Пальці торкалися на помацки судини, завташки, як його власний палець, відчуваючи її тугі ритмічні напружені поштовхи, щоб будь-який момент натиснути на неї. У тебе все гаразд, Олег повернусять голову до щура. Повний порядок. Який тиск. 130 на 80. Зараз фугане. Олег Вікторович, за фасією потрібно зайти. Про мою бажанар. Ось фасія. Може під неї? Господи, як розігнал бурмотів Олег. Я попереджав. нужниці Олег просяг руку операційній сестрі. Тарасику, ти тримаєш? Палець на артерії, відповітою. Зенькало інструменти. На якийсь час запанувала мовчанка. Стоп, несподівано промовив Олег. Ось же вона. Все, як належить. Дійсно, ногового каналу. Ось вона поруч. Ми на ній вже п'ять хвилин сидимо. Дійсно, погодився Бежонар. От тільки пульсу не чути. Чому вона не пульсує? Що зна що? прогодився Олег. Нічого не розуміє. Якби розрів суди не був нижче, то тут вона мала би пусувати. Може, вище озвався головою. Де вище ви не зрозуміли? І зараз із тобою запалець поздоровкаюся. За те, яким ти тримаєш. Е, друже, а ти часом не перетис її? Ні, тільки торкався. І що? Буха, як ненормальна. А за кілька сантиметрів вже не бухає, сконстатували і розріву не видно. Що за чортівня? Тром? Напевно, Тром погодився бежень. Я мав із таким справу. Буває при травмах рветься лише внутрішня балонка артерії, і тоді на цьому місці починає утворюватися згусток. У мене раз таке було при вивиху плеча. Кликав судинного хірурга і видаляли з ним тромб із плечової артерії. Довжелезний, наче хробак, а завташки як ціла судина. А гематома в нашому випадку, закінчує я дум, виходить сама по собі від розриву якоїсь дрібної артеріальної гілки. Очевидно так, кивнув беженар. Удар саме сюди і прийшовся. Як він нас намахав, обурився Олег, просто кинув бізнесмен цей, уточнив Тарас. Отже, що ми робимо, я не розумію, знову взявся до хірургів щур, ловивши зміну атмосфери. Хворий, між іншим, під наркозом. Може ви забули? Артерію потрібно розкривати, сказав Олег. Віра, ще тут? Віра. Чому ви кричите, доктор? Віза заревнула до операційної. Я вже майже заснула. Вірце, бери ключа від шефу кабінету, там стоїть коробка з гуманітаркою. Тягни сюди, бігом. Уже біжу, вона зникла. Там були судинні зонди. Олег розігнувся і глянув на колег. Не виключено, що ситуація певною мірою спрощується. Дав би Бог, пробурмотів Бажинар. Підруливши до входу районний відділ міліції, газик зупинився. Троє вийшли з нього і, відчинивши вхідні двері, грюкнули гратами. Сержант, що залишався у середині, пустив. Усі разом завалило до діжорки. Ну що, виїздили, запитав пан Чишин. Як і очікувалось, відповів Поленийяк, падаючи в крісло, розсіпаючи бушлат. Ні хрена. Ауді майже опасаться на боці. Побувала на даху, снігу до пояса. Це завал. Ясно пробурмотів капітан. І що, ніхто нічого не бачив? Абсолютно. Там нікого й не було. Та самі перекинулися, звався сержант, що брав участь у виїзді. Он яка дорога. Ми самі, коли гальмували, мало не вилетів. Можливо, погодився поленийяк, чорти би їх забрали. Їздять, суки, в гашені по такій погоді, Гнали, як ідіоти. Наче ти на джипі. Які, не зрозумів панчишин. А, махмо руковий поленяк. Трапилося, придурки на зустріч, круті якісь. Зранку мусимо туди знову їхати. Народ знає, ще й до рання ауді можуть розкорочити. Між іншим, я привіз даїшний витяг в пляшку і урочисто поставив на стіл. Ну, його бісу, погода така, що не зашкодить. Їдьмо, заскочимо до лікарні, глянемо на тих постраждалих, а потім посидимо з півгодинки. А раз, погодився Панчишин, хоча в лікарню хіба подивитися, двоє у відрубі, третє оперують, ніхто нічого не розповість. Ну їйте, хоч кров на алкоголь заберете, вже щось, і я за вами володі. Ти лишаєшся, не спи. Зачиняйтеся. Зонд уже розгорнули і випробували. Балончик на його кінчик роздувався і здувався бездоганно. От техніка, промовив Бажинар, добре хоч ган самаю, все щось підкине, як в інших районах із положення виходять. В інших районах свої ганси пояснив Тарас. Усі крутяться як можуть. Між іншим, термін придатності і вже скінчився, промовила Віра, читаючи роздерту упаковку. До речі, німець ваш щойно внизу проїхав, я бачила. Кудись за Залор завернув. Може, привіз когось, припустив Голоюх. Так позамітало, що в свертилики тільки джипові або трактором, більше нічим. Судину тримаєш, нагадав Олег, перериваючи розмову голос. Тримаю, все гаразд. Ну тримай, скальпер. Затисни і Тарасику, просяк випадок. Є. Ну, з Богом. Хірург розсік зцінку артерії, завташки як палець, і оперуючи побачили в просвіті судини червоний, майже чорний холодець. Що й потрібно було довести, промовив Бажинар. Що, Трумб? Головік також намагався зі своєї незручної позиції зазирнути до них. Так, тримай палець, гляди. Нам тут бажано беззавих пригод. Ну, давайте. Олег весь зонд в артерії до самого кінця. Що, не йде більше? «Не йде, роздувай!» Балончик на кінці роздули, і Олег потягував весь цей пристрій на себе, а з розрізу на судині почав лізти товстий кров'яний згусток. «Дійсно, з на хробака», – пробурмотіла Надя. Віра так стояла поруч і бачила все. «Ого!» – вигукнула вона, коли назовні вилізло з 20 сантиметрів. «От бачиш», – повчальний сказав беженар, – «пішла би додому, не побачила б такої краси». Атмосфера якось розрядилася, хоча до успішного закінчення залишалося ще ой, як багато. «Ого!» – сказала тепер уже Ліда, коли хробак видовжився до 40 сантиметрів. Вилазячи з судини, він поступово рвався, перетворюючись на кашу. Олег продовжував повільно тягти зонта. Разом з ним і тром. Нарешті роздутий балончик вискочив із артерії. «Ти як тримаєш?» – він повернувся до голови. «Тримаю, не бійся». Перетиснувши кінець артерії, з якої щойно видали тромб, Олег сказав – відпускай, але не різко. Тепер уже такий самий хробак поліз із іншого кінця. Він рухається сам, оскільки штовхав його тиск крові. Другий тромб виявився коротким. Несподівано він вискочив, наче корок, і зраним вдарив товстий струмінь крові. Тисни крикнули всі разом, але це було зайве. Тарас зреагував сам. Кровотеча зупинилася. Виженер вимочував із рани кров. Шити, сказав Олег. Пакетики шовним матеріалом розкрили, і Надя просягла лікарю голкотримач, на кінці якого була затиснута ледь помідна тоненька голочка, від якої тяглася ще більш делікатна нитка. «Ти хоч кабінет, ще хва, зачинити не забула?» – запитав Тарас, звертаючись до Віри, яка принесла все це. «Не хвилюйтеся», – відповіла вона. «Зараз піду зачиню. Хто туди серед ночі полізе?» Міліцейський газик зупинився біля хірургічного корпусу і всі троє вийшли. Сніжило, тепер набагато менше, та й вітер заспокоївся. «Ну що, ходімо!» – недоволено промовив пан Чижин, піднімаючи цегейковий комір. «Глянь, а ось круто хтось їхав, звернув увагу Полиняк, просто по снігу. Диви, вище бамбера, сила!» А в них уже пару місяців новий УАЗ називається подарунок президента. Та ні, про бурмотів прямуючи до глибоких колій. Дивись, шинер широчезні, таких президент не дарує. Щоб я здох, коли то УАЗ, а ну посвіти. Підійшов сержант із ліхтарем. Не вантажівка точно, промовив Полиняк, шини одинарні. Так, ніби джип якийсь. Німець, напевно, припустив сержант. Він тут постійно товчеться. А чому вночі? Привіз когось, хворого. А чому туди? Що, одразу до моргу? Григоровичу несподівано вигукнув сержант. А нас по дорозі чорний жип засліпив, пам'ятаєте? Ну, то наче танк. А ну, ходімо глянемо, сказав капітан. Слід один чіткий, назад він не виїжджав. Там повинен стояти. Ваня, ти в машині чергує про всякий випадок, якщо би щось, перекриєш виїзд. І залишивши сержанта в кабіні газика, вони рушили колією. Чекай, несподівано, схопився полиняк. Я взагалі без нічого. Ваню, дай ствола. Ти і так у машині сидітимеш. Глядіть на загубіть, Григоровичу, бурмотів той, витягуючи з кобури пістолет Макарова. Снігу у пояс не знайдемо. Не від відповів поленяк. Я тобі свого подарую. Чоловік, який сидів у джипі, спочатку нерішуче, а потім доволі хутко витяг із кишені мобільник і набрав номер. Жане, сказав він, тут менти підгребли, на газику. Повилазили й стоять. Де стоять? запитали з трубки. Там біля корпусу стоять і базарять. Сиди спокійно, відповіли йому. Тебе не побачать. Жане, у вас що? Пусто, нічого. Як пусто? Клянець ця сука, що пару днів тому все на місці було. Зараз я його. Сюди йдуть пошивки в ересну воді. Жане, сюди поперли. Всі троє. Падлою буду. Сиди насмикайся, просичав той. Виходимо, вийдемо за місто. Я його суку сам кінчу. Вони рухалися повільно по сліду широких коліс. Запхавши руки до кишень. Попереду кроків за 70 розізнявся низенький, але довгий корпус моргу. Ішли мовочки. Чорна тіль по хмурої будівлі виростала перед ними. «Стій, ось він», – сказав Поледняк. «Гадом буду, під моргом став», – бачив, – відповів Панчишин. «Чого він приперся?» – «Стій знову засичав даїшник». «Це він. Той, що сліпив нас. Це не німець. У нього пошарпаний, а це джип новий». «От штрафунеш його», – пробурмотів капітан. «Та стій», – продовжував Поледняк. «Чого він тут?» Може, трупа зробили? Ге-ге, і одразу до моргу привезли. Коли ж до машини залишилося кроків тридцять, почулися звуки чогось борсання, приглушені голоси, стукнули двері будівлі, а потім і машини. Гей, стояти, міліція, вигукнув панчишин. Одночасно завівся мотор, і джип рвонув вперед. Але взяти з місця цю снігу перепону виявилося на навіть йому. Мотор заревів знову, і джип сміхнувся назад власною колією. Двоє ментів лише встигли кинутися в різні боки, просто в глибокий сніг. Але машина загальмувала і знову-таки рушила вперед, роблячи віраж і викидаючи з-під коліс хмари снігу. Панчишин вихопив пістолет і закричав, стріляючи в повітря. Адже пер, наче танк, за якихось 30 кроків від них, повертаючи до виїзду з лікарняної території. По колесах би кричав полиняк, стріляючи з сержантського пістолета. Несподівано задні дверцята для машини відчинилися, і звідти вивалося щось темне та велике. Насилу, ціляючись у темряві, міліція дружно лупила по машині, і цієї ж миті джипа блиснуло і ляснув постріл. Потім ще. Обидва охоронці правопорядку пали у сніг, і звідти продовжували стріляти по спалахах, що віддалялися з кожною секундою. А те, що випало з машини, зарухалося у снігу і несподівано стало на повний зріст. «Не стріляйте!» – валало воно, наближаючись, і знову падаючи кучу гори. «Хлопці, не стріляйте! Свій я, свій!» Першинари з лідою накладали останні шви на рану на стегні хворого. Голові вже обрізав нитки, на щойно зашитий рані живота, у який більше години протримав власну руку. Олег поздравив з рук рукавиці, обійшов стіл, підняв простирадло, що закривало ступні хворого. Знявши з правої ноги якимця бахило, він торкнувся до його пальців, а потім і до ступні. «Тепло!» «Ні, дійсно тепло. А що тут дивно?» – незворушлива промовив бежонар. «Тобто, чого і тепер бути холодним?» «Давай свій фракси топорин із загашника», – сказав Олег. звертаючись до щура. А хто віддаватиме продовжу тою накручувати хірурга?» «Віддасться!» – «Не вимахуйся», – відповів Олег. «Він тобі десять фракси топоринів віддасть. Якщо ні, я сам поверну». Дивися мені на кінець операції, щур виглядав цілком задоволеним. «Іди, Наталя, принеси». Слухайте, на дворі якийсь салют, несподівано сказала Віра, яка давно вже знову присіла до вікна. Дійсно, погодився Беженар, глянувши у темряву. До Нового року, наче далекувато. Тепер звуки постріли чули вже всі. Та точно, стріляють чимось, дивувалася Віра. Спалахи видно. Пацани дуріють, припустила Надя. Понапиваються їх, ходять з глузду. А зараз на базарі що завгодно можна купити? Херверки всякі. Ой! Віра вилізла малина на підвіконня. Наша міліція кудись погнала. Ось іще машина, туди до виїзду. Вона силкувалася завернути ще далі, Таку-то огляду з операційній не дозволив цього. Олег, залишивши у спокій ноги як имця, і собі підійшов до вікна, вдивляючись у темряву. На сурбованому обличчі застиг вираз, наче від чогось не доробив, і це щось, звісно, не стосувалося операції. Чорний джип, розкидаючи снігову пилюку, на всіх парах пер до виїзду з території лікарні. Вишиваючи задом, газик ішов йому на переріз і схоже встигав. Вони зустрілися біля воріт. Масивна чорна машинерія штовхнула блискучим бампером схожого на козла з газика. Відчотою скрутнувся і вилетів задом на снігову кучугуру. Мало не перекинувшись і застряг намерто, а джип, набираючи швидкість, пішов вуличками з плячого містечка. Вони сиділи в ординаторській мовочці, змучено схиливши голову. Биженар глянув на годинника і похитав головою. Очі його були червоні, вирячені. Він зморщував лоба, похитуючи головою, наче щось згадуючи. Ліда сиділа збоку біля його столу, під першими руками голову і заплющивши в очі. Голаюх підклав подушку собі під спину, відкинувся на такті, тримаючи в руці скручені з паперу кульочок для пополу і блаженно затягувався цигаркою. Олег, війшовши до одинаторської, підійшов до екрана і жадьбно напився з кухля, потім сполоснув його та поставив на місце. «Що там?» – запитав бежинар. «Із міліції дзвонили, питали про наших хворих». «А ти не питав, що за перестилка була. – «Питав, сказали, що все гаразд і нічого страшного». «А зі швидкої казали, що менти за кимось по території гнали», – промовив головю. «Їм там було краще видно, міліцію так засандали, що газика свого ледве витягли». Треба думати, і стрілянина з цим була пов'язана. Ні, ну не абзац, Італія, Палермо, як у кіно про комісара Катані. У вас у Харкові такого, напевно, і не буває? Іноді буває, а в нас уперше. Завтра все знатиму, припустив Бажинар. У нас це наступного дня проходить по циганському радіо в усіх подробицях. Ну гаразд, промовила. Олег, якщо після цієї стрілянини досі нікого не привезли, то треба думати, ніхто ні в кого не влучив. Розлазимося, так. Я, чесно кажучи, ледве живий. Я також, погодилася Ліда. А я нічого, несподівано, весело промовив Тарас. Наче друге дихання з'явилося. Я б навіть зараз якийсь небудь апендицит із задоволенням зробив би. Сплюнь, Тарасику, з докора пробурмотів би Мо дійсно накаркаєш. Швидку викликав? запитав Олег. Так, відповів той. Подарунок уже п'ять хвилин під корпусом стоїть. Чекали, поки ти з ментами наговоришся. Олег, похитуючись, скинув халат і витяг із шафи куртку. «А Савчук гадушився», – сказав Тарас, підводячись із канапи. «Ні, ви гуляєте? Ну такого він ще не чудив. За всі рамки виходить. Напевно, вже десятий сон бачить. Завтра розберемося», – похмуро промовив Олег. «Сьогодні», – виправив колегу Бежинар, – розмикуючись, – «штори». «Сьогодні». За вікном уже світало.